Det ja, ja. er, vi er, vi er, I er i ja. Velkommen kære lyttere til noget på Spil, React, hvor vi i tale sætter diverse problematikker set i perspektiv af kunst og aktivisme. I tidligere afsnit har vi blandt andet talt om Grønlands kultur og asylpolitik, og jeg er nye vært, i dag så sidder jeg med nogle øh, skønne gæster, som vil hjælpe mig med at forstå, hvad ghettolovgivningen egentlig går ud på, og hvad det er, der sker lige nu. Vi skal først forstå, hvad ghettoloven er. Så skal vi høre om, hvorfor at den lovpakke er så problematisk. Og til sidst, men ikke mindst, skal vi snakke om, hvad, hvad, hvad det egentlig er, man kan stille op. Hvad jeg tænker på, når jeg hører ordet ghettolov? Jeg tænker unødvendigt. Jeg tænker uretfærdigt. Øhm. Jeg tænker, at det er slået ned af. Jeg tænker, at det er at bibeholde folk i ulighed. Når jeg hører ordet ghetto så tænker jeg på, at jeg faktisk overhovedet ikke ved, hvad den drejer sig om. Andet end at noget med en ghetto, hvilket du er ret øh, stigmatiserende. Hvad tænker jeg på, når jeg hører ordet ghetto -lov? Jamen, altså, jeg, jeg, tænker, jeg tænker, på, øh, tænker på nogle beslutningstager. Der er desperate for at, at, at, at løse et utryggelsesproblem i visse steder i Danmark. Hvad øhm, Jamen, så tænker jeg vel nogen, der bliver. Det er jo ikke rigtigt, jeg Altså, hvad jeg har hørt om nogen, der bliver sendt fra huset hjem, uden at det måske er helt retfærdigt. Hvad tænker jeg? Sådan uden varm diskussion, lad os læse om meget, hvad man sådan noget... Øh, sociale boligbygninger, hvor man ud ødelægger jo den sociale mobilitet. Gjerteloven sørger for, at der simpelthen ikke er plads til, at øh, man kan udvikle sig og forandre sig. Jamen, jeg mener, at det kan, det kan skabe mere ulighed i samfundet, og jeg tror, at det kan i forvejen for nogle måske ikke så ressourcestærke personer, kan det fratage dem de ressourcer, de nu engang har. Jeg har den, den idé, at vi er på vej et bedre sted hen, hvor man prøver at fordele de her mennesker lidt mere, så de kan blive integreret del af det danske samfund. Og det tror jeg fungerer meget mere, end hvis du lige er kommet til Danmark, og kun omgås folk, der også lige er kommet til Danmark. Hvem af jeg, skal så finde ud af, hvordan man skal integrere sig i landet? Som sagt, så sidder jeg her med nogle skønne gæster, der ved en hel masse om uh, ghetto-lovgivningen. Jeg tænker bare, at uh, I kan få lov til at præsentere jer selv, hvis vi starter med Ifrahim. Jeg hedder Ibrahim El-Hassan, og jeg er 21 år gammel, og er født og opvokset i Vols i Odense, hvor jeg stadig bor i dag. Så Dagligt så læser jeg statskundskab på Syddansk Universitet i Odense, og så er jeg konsulent hos Mændefold i Samvirke i National Youth Program. Stærkt. Næste gæst. Ja, jeg hedder Aydin Sui, og jeg er sociolog og forfatter, og jeg har skrevet en håndfuld bøger. De fleste af dem handler om unge i udsatte boligområde. Øhm, og jeg er selv vokset op i et område, der hedder Avedø stationsby, som man vil betegne som udsat, men modsat der, hvor du bor i, Ibrahim, så er det ikke på en statslig ghetto-liste eller listen over parallelt samfundsområder, som det hedder i dag. Men du har stadig en masse viden, som jeg tænker, at du øh, kan få lov til at dele med os i dag. Det håber jeg. Perfekt. Og øh, jeg hedder Iman, Ibrahim. Øhm, jeg er født og opvokset i Mjølnerparken på Nørrebro. Og øhm, min familie, mine forældre bor der stadig. Øhm, og øhm, til dagligt arbejder jeg som læge. Jeg hedder Sangani. Jeg er født i Esbjerg. Og har også boet i, i Aalborg i 6 år, hvor jeg har boet i almene boligområder som Grønlands Torv og Øgade kvarteret. Og lige nu der bor jeg på Amager øh, ved Holmbladsgade i et almindeligt boligområde under Bovita, som er det her berygtede boligselskab. Øh, ja, jeg laver webmusik om politiske emner, og øh, til daglig er jeg øh, suppliant i landsledelsen for Kommunistisk Parti, og øh, er journalist for Dagbladet Arbejderen. Velkommen til alle fire. Jeg har i hvert fald glædet mig rigtig meget til, at øh, I skulle komme ind i dag. Det fedt jeg tror, ja, ja, det er fedt, men øh, det er også et øh, ret hæftigt emne, vi skal i gang med at tale om, og øh, jeg tror det nemmeste at gøre er egentlig, øh, at vi bare hopper ned i det øh, og, og finder ud af, hvad er det egentlig for en størrelse, ghetto-loven egentlig er. Er der en af jer, der vil starte med at besvare det spørgsmål? Hvad er, hvad er ghetto-loven? Gettoloven, det er bare en, en let måde, det er en samlebetegnelse for, for den politik, staten fører, når det handler om de her store almene boligområder. Øh, nogle gange så siger man også Gettopakken om det, vi ser nu, og som er den her indgribende politik, som blev indført i øh, 2018, som øh, blandt andet går ud på, at hvis et område er på den her såkaldte ghetto flere år i træk, så skal man reducere den almene boligmasse med 60%. Så meget, meget markant og indgrebende i de her boligområder. Der er en fremskrivning, som viser, at det vil koste 11.000 mennesker deres boliger. 11.000 mennesker, der bliver tvangsløttet frem mod 2030. Og den måde, du kan reducere den almene boligmasse på, det er ved at rive ned eller ved at sælge til private entreprenører. Og det er derfor, at en stor del af... Voldsmose, lige der, hvor Ibrahim bor, ligner noget fra Ukraine. Altså, ligner noget fra krig, man normalt ser ikke? Med, med bygninger, som, øh, som er blevet revet ned. Det er derfor, at halvdelen af Mjølnerparken er blevet solgt til en privat entreprenør, som kommer til at sætte huslejen op. Øhm, men man kan sige, at vi har i Danmark haft seks ghettoparker siden starten af 90'erne. Men øh, en statslig ghetto liste øh, har man kun haft siden 2008 så hvis du vil have sådan en, en meget kort intro til det, fordi den ghetto-liste har ligesom ført op til den indgribende politik, der er i dag, og den diskriminerende politik, hvor hudfarve har en stor betydning. blev lanceret af Lars Lykke Rasmussen ved Folketingets åbning i efteråret 2008 med ordene, det drejer sig om huller i kortet og stenørkner uden forbindelse til det omgivende samfund. Og så var der fem kriterier for at komme på sådan en her ghetto-liste, andelen af beboere med etnisk minoritetsbaggrund, indkomstniveau, beskæftigelse, uddannelsesniveau og så kriminalitetsraten i området. Men i 2018 blev ghettoparken så lanceret, og der blev kriterierne ændret, sådan så et, et område kun kan blive rubriceret som en ghetto, hvis det er over 50% af beboerne, som er etnisk minoritetsbaggrund. Så hvis du lever op til fire ud af de fem kriterier, men ikke kriteriet om, at mange af beboerne har etnisk minoritetsbaggrund, kan du ikke blive rubriceret som ghetto. Og det er derfor, jeg som sociolog har, har argumenteret for, at det er måske et af de klareste eksempler på strukturel racisme i dag. Fordi det er hudfarven, der afgør, om du kommer på listen. Og med ghettopakken 2018 ændrede man også listen, så det ikke bare var en størrelse, som var stigmatiserende, men at det er noget, som har enormt stor betydning for folks liv, fordi at de kan blive tvangsflyttet, og fordi man også har indført mulighed for dobbelt op på straf i de her områder. Økonomiske sanktioner for ældre, der fravælger øh, hvor kan stue børnehave til deres børn. Og så det så, såkaldte stopprøver i 0. klasse, hvor børn på såkaldt ghettoskoler kan dumpe, hvis de lever op til de krav, der er. Og det er nogle krav, som der kun er på de skoler, men ikke skoler uden for de her Områder. Så det er altså noget, som har været med til at, øh, at bidrage til det, jeg kalder for en modborgerskabsfortælling. At man ikke er anerkendt som de medborgere, hvis man bor i de her områder, og at blandt andet hudfarven har en betydning. Mm. Og det er også det, der er baggrunden for, at beboerne i Mjølnerparken lige nu sagsøger staten for etnisk diskrimination. Så hvis de vender den sag, kan det være, at hele den her ghettopolitik bliver rullet tilbage? Og du startede med at, med at sige øh, nogle forskellige navne på det, som jeg startede med at kalde ghetto -loven. Hvad vil vi kalde det i dag? Hvad, hvad, hvad er den øh, rigtige definition på? Jeg vil lige knytte en kommentar til det her med etnisk minoritetsbaggrund. Det er jo faktisk defineret, eller det var defineret i, i den omrindelige lov, at det drejer sig om ikke-vestlige indvandrere. Så man skiller her mellem øh, indvandrere fra vestlige lande og ikke-vestlige lande. Og det det... Det er derfor, at beboerne i Mjølnerparken sig Det er simpelthen den her med præmis med, at man er en bedre indvandrer, hvis man kommer fra vestlige lande, som er Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand. Ikke? Altså lande med en majoritet med, hvad skal man sige, kaukasere, eller hvordan man vil definere det. Ikke? Så det vil lige for at sige, det, at der står faktisk ikke vestlige i, i lov. Ja, og, og det er jo også derfor, at, at den her lov, den rammer jo alle, der har en anden hudfarve end hvid. Også selvom du ikke bor i et såkaldt ghettoområde. Fordi mig, fordi at jeg har indiske rødder, hvilket som helst nabolag jeg flytter til, er et skridt tættere på at blive revet ned, fordi jeg flytter derhen. Det vil sige, at alle os, der sidder her i dag, der har en ikke vestlig baggrund, vi, når, bare det, at vi flytter til et nabolag, gør, at det er tættere på. Blive ned. Og det er jo netop derfor, at det også er så racistisk, også fordi, når du definerer noget som vestligt, men Australien er åbenbart et vestligt land, New Zealand er åbenbart et vestligt land, Jamaica er ikke et vestligt land, selvom Jamaica ligger vestpå på, og Australien ligger syd på. Det er racisme. Det kan man ikke komme udenom. Nu spurgte du, Amina, så hvad vi skal kalde de her områder i dag, og... Som beboer i Vols øh, føler man sig enormt stigmatiseret, når ens boligområde bliver kaldt ghetto eller parallelsamfund. Men det er også vigtigt, at vi kan tale om de her områder, og derfor så plejer jeg at kalde det ghettostemplede områder. Fordi mit boligområde er ikke en ghetto, men mine politikere, vores politikere, har stemplet det som et ghetto. Det, det er jo sådan, at, at den her ghettoliste, øh, der bliver sendt en ny liste ud hvert år den 1. december, og så bliver det dækket i medierne som det er en sportskamp. Asgerød i grave røget af listen, det her område er rødt på, osv. Så, så, så vi dækker det helt ukritisk, fordi at vi ligesom har haft den her ghetto-liste i så mange år efterhånden, der sker en tilvænding. Men jeg bliver jo ofte ringet op af journalister fra udlandet, og de stiller altid det samme spørgsmål. altså Især amerikanske journalister, de spørger, don't you talk about the Jewish question? Altså, det, er jo, det er jo fordi, at at selve ghetto-begrebet stammer fra, fra middelalderen, hvor den katolske kirke i Europa afgrænsede jøder i bestemte boligområder, fordi de blev set som en trussel. Og så med, med fremmarschen af liberale frihedsrettigheder, øh, så forsvandt de her, de her ghetto-områder, og så dukkede ghetto-begrebet op igen under 2. verdenskrig, hvor det endnu engang handlede om jøder, der blev afgrænset til bestemte såkaldte ghettoer i Polen som typisk var sidste skridt, før du røg på koncentrationslejre. Og i efterkrigstiden har begrebet været forbundet med racesegression i USA og øh, apartheid-regimet i Sydafrika. Og så vælger vi i en rig dansk velfærdsstat fandme at hive begrebet frem at skrive fra skuffen og introducere en ghetto-liste i 2008. Så, så det, der kan virke meget normalt, en, som der er sket normalisering omkring i Danmark, er altså en ret kontroversiel størrelse. Altså Danmark er det eneste land i verden, som har haft en officiel statslig ghetto -list. Og det er formentlig en af grundene til, at den nu tidligere boligminister dybt Dybvad, øh, at det lå har meget på sinde at man skulle ændre betegnelsen. Øh, fordi det er meget stigmatiserende, og han har været ude at sige, at det også var med til at spænde ben for det sociale arbejde, man laver i de her boligområder. Altså den her stigmatisering kan blive en selvopfølgende profeti, Øhm, men problemet er bare, at man så har ændret navnet til noget, der er lige så stigmatiseret, nemlig parallelsamfundsområder. Okay. Øhm, og der er ikke tale om, at der eksisterer parallelsamfund i de her områder. Øh, nu er jeg sociolog, så jeg bliver også lidt nørdet. Altså parallelsamfundsbegrebet, det stammer fra Tyskland. Og et parallelsamfund er defineret ved, når du har områder, hvor du øh, erstatter alle statens institutioner med dine egne især virkelig nogen steder i Danmark. Mm. Altså det tætteste på det, som jeg har stødt på som sociolog, det er de perioder, hvor der har været bandekonflikt, og det har været ophed, og der har været mange skyderier, og jeg har bande bandemedlemmer, der har sagt, at de har lavet deres egne vagtværn. Men det er en lille bitte subkultur i nogle meget, meget store boligområder. Så øh, desværre er der sket en normalisering, øh, og inden for forskningen taler man om the reputational gap. Hvis skabet mellem et område, og virkeligheden bliver tilpas stort, så baner det vej for politik, som er ekstremt indgribende og det, der skete i Danmark. Og hvordan skulle herre fra Danmark vide, at de her boligområder ikke er, som de bliver portrætteret på Christiansborg, som parallelt samfund, huller i Danmarks kortet osv. Så, videre, og så, videre. så øh, desværre er det bare sådan, at vi har en politisk virkelighed på Christiansborg, hvor man konkurrerer om at være hårdest på udlændingepolitik. Men det her det er jo ikke bare en racistisk politik, det er også en klassisk finsk politik, fordi du reducerer den almene boligmasse, der er færre boliger, som almindelige mennesker har råd til at betale for i storbyen. Og med den anden hånd så argumenterer vores nuværende regering for, at man gerne vil have mere almene boligbyggeri, men man river altså en masse nyrenoverede boliger ned i de her boligområder. Så det, det er ret selvmodsigende. Og det får mig næsten til at stille det næste spørgsmål. Altså hvad er det, der sker? for de mennesker, så, som, som pludselig står og, og, og skal ligesom tage imod, at okay, men det er den her øh, lov, som der er blevet lavet, og det gælder faktisk lige præcis her, hvor jeg bor. Hvad er det, der sker? Altså, det, det er jo det, der er sket øh, for min øh, familie. Øh, min, øh, mine forældre har boet øh, i møllerparken i 30 år. Øh, jeg har boet i Mjølnerparken i 21 år de 30 år. Og, og øhm, de, har jo, de havde tænkt sig at blive brune. De var glade for at bo på Nørrebro, og de fik at vide, at øh, dels der var der planlagt øh, renovering i henhold til helhedsplanen, og derfor så skulle de midlertidigt ud af boligen. Det var den første besked, de fik, at øh, køkkenerne skulle fornyes og badeværelserne, så der var et flertal, der stemte for det. Og samtidig så var der undervejs øh, hele den her øh, ghettoplan, og øh, salget og Bovita har så... Øh, besluttet at, øh, at de vil sælge øh, 256 boliger til NREP, Nordic Real Estate Partners, øh, som de hedder, mm. øh, som øh, er sådan en uh, investeringsfond øh, eller en samling af investorer, hvor Dansk Industri, Nord nordisk Grundfonden, og øh, også Goldman Sachs har investeret nogle penge øh, i det. Øh, og øh, det øh, det er det, der er planen, hvis øh, den sag, som øh, beboerne i Møllerparken har mod øh, Boligministeriet for diskrimination, hvis, hvis den jeg tabt, så bliver 256 boliger solgt. Og mine forældre har fået at vide, at de skal ud inden den 1. november. Øh, fordi de har øh, sådan, kæmpet for det, og de har boet der i så lang tid, så har de fået at vide, at de kan få en, en renoveret bolig, en anden bolig. Det er ikke den samme, som de har solgt men en tilsvarende i 2024. Og så, ellers så, så har de ikke fået at vide om, hvor de skal bo de næste to år, og det samme gælder de beboere, der har fået udflytningsdato i september og oktober. Sidst, jeg var, jeg, I sidste uge var jeg til, til møde med nogle af beboerne, og der vidste de ikke endnu, hvor de skulle bo. Så det er en meget bekymrende og meget stressende situation at være i, udover byggelarmen, som, øh, som der har været her de sidste måneder, og øh, det, ja, det hele er lidt øh, smadret. Det lyder til, at man bare bliver kastet øh, altså, ud i, hvad der kan ligne ingenting nærmest. Ja, det føles i hvert fald sådan. Ja, men det kommer jo også i en forlængelse af, at vi jo ser en, en ret massiv højrepopulistisk stræning i dansk politik øh, øh, den såkaldte ghetto lov er jo en enorm fed politisk konstruktion for rigtig mange politikere fordi den både omfavner den her såkaldte stramme udlændingepolitik vi strammer folk som vi straffer folk som har den her såkaldte ikke vestlige baggrund der boliger bliver jævnet med jorden de bliver forskelsbehandlet men på den anden side, så ser vi også nogle liberale kræfter, som gerne vil privatisere det almene boligmarked. Så vi ser jo konsekvent, at vi skal nedbringe andelen af almene boliger, for så at opføre private luksuslejligheder, som ingen almindelige mennesker har råd til at bo i. Og derfor så ser vi jo, at, at den her konstruktion er god og kan samle et flertal i Folketinget. Det man så glemmer, når man sidder i Folketinget, det er, at, det her, det her, at den her lovgivning har reelt påvirkning og rammer og har konsekvenser for rigtige mennesker. Jeg er som sagt født og opvokset i Volsmose, hvor vi bor omkring 10.000 mennesker, hvis man tager hele området med. Volsmose er et boligområde i Danmark, der består af ni forskellige afdelinger. Bare i den afdeling, jeg bor i, der er der mere end 450 legemål. Volsmose er også et boligområde, hvor der er mere end 80 forskellige nationaliteter og etniciteter. Så det er et, et af de mest mangfoldige områder, vi kan have i Danmark. Et af de mest blandede boligområder, vi overhovedet kan have. Men som konsekvenser af ghetto så skal tusind boliger rives ned i området, hvilket svarer til, at hver tredje bolig skal jævnes med jorden, og dermed står flere tusind mennesker til at skulle blive tvangsflyttet fra deres hjem. Når vi taler om de her boliger, så taler vi ofte om, eller nogle gange om beton og mursten, men det vi også kan have for øje, det er, at de her boliger er mere end bare det, det hjem. Jeg er jo født og opvokset i, i Volsmose og har skabt enormt mange minder, enormt mange oplevelser, i hele området, selvom det er et ret stort boligområde, det er der, jeg har familie, det er der, jeg har naboer, det er der, jeg startede til fodbold, det var også der jeg gik til teater og stadig gør det i dag. Så det område har, har skabt den person, jeg har i dag, eller har i hvert fald haft en rigtig stor indflydelse på den person, jeg er i dag. Og så synes jeg, det er ærgerligt, at man så ser bort fra den her positive forandring og sociale forandring, der har været i området, ved bare at straffe området kollektivt og konsekvens. konsekvent. Det, der også er vigtigt at fremhæve i alt det her, det er, at når tusind boliger bliver reddet ned, så skal rigtig mange mennesker tvangsflyttes. Man kan så spørge sig selv om, at politikerne hævder at have en vision om, at man gerne vil, vil øge integrationen, man vil gerne skabe blandede boligområder, men man kan spørge sig selv, om den, her, om den her lovgivning egentlig arbejder imod målet, eller om det modarbejder det. Fordi man kan spørge sig selv, hvordan er de tusind boliger i Vols udvalgt? Hvordan er de 200 og og noget bolig- om Mjølnerparken blev udvalgt, som skal sælges til en privat investor. Jamen, de er udvalgt på baggrund af, hvor de private investorer gerne vil investere. Så det, man gjorde i Volksmuse, det var, at man indkaldte en masse private investorer til et møde, lagde et kort over Volksmuse foran dem, og så sagde man, pej på den attraktive grund. Jeg har så været enormt heldig og privilegeret, at jeg bor på en grund, der ikke er attraktiv ja. for de private <laughs> investorer. På en grund, som ikke er att attraktiv for AP-pension. Ja. Men det gør nogle af mine naboer, og de lever så under konsekvenserne af den Så det, der er også er vigtigt at have med her, det er, at vi ved faktisk ikke, hvem der bliver ramt af den her lovgivning. Og det er også derfor, at jeg virkelig kan sætte mig ind i, når Ejden han siger, at det her det er et kæmpe socialt eksperiment. Altså, vi ved ikke, hvor det ender. Vi ved ikke, hvilke mennesker de rammer. Og så er det altså også vigtigt at fremhæve, at voldsmose er et af de fattigste områder, vi har i Danmark. Hvorfor straffer vi fattige mennesker unødigt? Rigtig mange beboere i Voldsmose er udsatte og har brug for en håndsrækning. Og den håndsrækning har også været der i mange år, og vi ser en positiv social forandring. Men når man konsekvent går ind og, og stempler beboerne på baggrund af den etnicitet, de ikke selv har valgt. Jeg er født og opvokset i Danmark. Jeg er dansk statsborger. Jeg mærker et enormt stort tilhørsforhold til Danmark. Men på grund af det land, mine forældre er født i, så bliver jeg kategoriseret som en ikke-vestlig efterkommer. Og jeg kunne blive ved. Da jeg tog sabbatår fra gymnasiet, så... så var jeg ikke under uddannelse, og jeg var arbejdsløs. Så der bidrog jeg også til det kriterie, som også stempler mit boligområde. Og uddannelse for, for, for udlandet tæller jo ikke uh, i statistikken. Uh, det okay. Det er også en, en ting, man skal have med. Der er mange, der har øh, universitetsuddannelser. Ikke, at, at, at det skal være øh, finere end noget andet, men, men der er mange, der har fra andre lande, men øh, det tæller jo ikke med i statistikken. Og, og, og lige for, for at knytte en kommentar til det her med efterkommer. Altså, hvis jeg flyttede til, til øh, Mølterparken øh, i dag, så vil jeg også øh, tælle ned i, øh, i statistikken. Det synes jeg, øh, altså, da, jeg da, da jeg hørte det første gang, så kunne jeg ikke uh, tro, at, at, det, at det virkelig var på den måde, at, uh, at alene uh, ens forældres oprindelsesland, hvis det ikke ligger inden for Vesten. Og jeg synes, det er lidt sjovt, at de taler om blandede byer. Uh, uh, er det blandet? Er det, ligesom det, jeg, det eneste, jeg læser fra det, er, at, uh, at uh, de ikke vestlige må ikke være majoritet det, det er jo det, man vil sikre. Men blandet det er det jo i forvejen, som du sagde, med, med over 80 nationaliteter og Møllerparken. Det tal, jeg har læst mig frem til, var i en periode, hvor der over 40 nationaliteter. Og det er jo både vestlige og ikke-vestlige folk, som, som bor der. Så ja, også interessant med, attraktiv grund, den, den, havde jeg ikke, <laughs> den havde jeg ikke hørt. Det... Men når vi også taler om blandede boligområder, så er det også vigtigt at have med, at hvis vi oprigtigt op ønsker blandede boligområder, så skal vi altså investere i almene boligområder. Fordi i almene boligområder, der har som udgangspunkt både den rige og fattige, stor og lille, ung og gammel mulighed for at bo. Men når vi begynder at investere i private boligområder, jamen, så er det et bestemt segment af velhavende borgere. Borgere, der har en, en stor økonomi, som har mulighed og råd til at bo. Og det bidrager ikke til, til målet om blandede boligområder. Så det modsiger også lidt sig selv. Ja, det taler måske lidt ind i det her med, at de rigere bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Det kunne være et perfekt eksempel på sådan, det her, det, sådan, det faktisk kunne se ud. ikke? Jeg tænker, at øh, vi hopper til det første musiknummer, og så er der en masse ting, som der er blevet øh, sagt, som vi tager fat i efter, efter det nummer. Vi skal høre via dem, de andre ikke må lege med, med Kim Larsen, og det kommer her. Det Se hvor modder at vi ville, Se var at vi ville. Gå i hundreder en dag, Gå i hundreder en dag. Med så siger fader også, Men så siger fader også. Lad det tænke så som en tosse, det er sag. så som det der og sig en God. Så er vi tilbage efter et, uh, et nummer med Kim Larsen, en person, som i hvert fald har haft masser at sige om det danske samfund, og som er stadig meget elsket. Vi skal ikke snakke om nummer. Det kan vi sagtens. Altså, det er jo mig, der har valgt det. jeg ja, altså, har jo bedt mig om at finde et musiknummer. Og det er helt rigtigt. Lad os tale om nummer. Hvorfor har du valgt at tage det her nummer med? Grunden til, at jeg valgte det nummer, det er, at hvis man, hvis man kigger på hele debatten om de her i udsatte boligområder, øh, så skulle man forledes til at tro, at områderne ligesom er blevet stigmatiseret i nyere tid. Øh, men det er jo boligområder, som i mange år har haft et negativt ryg. Øh, og det her nummer er skrevet i 1986, det samme år, som jeg kom til Danmark sammen med mine forældre øh, som flygtning. Og øh, vi bor så også på, på øh, Vestegnen, i Avedør Stationsby. Og det var det første musiknummer, jeg hørte i Danmark, hvor jeg tænkte, det der, det er genkendeligt. Det der, det handler om mig og mine venner. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab, ikke? Det er godt, at vi blev født, før aborten blev fri. Men Kim Larsen har jo ikke tænkt på brugende drenge som mig, da han skrev det nummer. Det er jo et nummer, der er inspireret af det proletariat han er vokset op i. Altså arbejderklassedrengene. Så... I midten af 70'erne, når man talte om dem, der var et problem i de her boligområder, så talte man om minirokkere. Det var arbejderklasse drenge, der var overrepræsenteret i kriminalitets- og arbejdsløshedsstatistikkerne. Så sker der et skift i slutningen af 90'erne, hvor man begynder at snakke om såkaldt anden generations som udgør den nye trussisk Så det den her fortælling om, at man ikke er anerkendt som ligeværdige medborgere og skal betale en række ekstra gebyr, som jeg kalder det, er ikke ny i de her boligområder, men gebyret for etnicitet og religion fylder mere og mere, og har gjort det siden starten af 90'erne. og Det kulminerer som den her ghetto-liste, der blev lanceret i 2008, som førte til den ghetto-pakke, vi, øh, vi har i dag. Ikke? Øh, så, så det har til alle tider været stigmatiserede boligområder, og jeg tænker også, øh, den stil, som vi skal høre om, som Iman skrev, da hun var 14, har også, den ville ikke være blevet skrevet, hvis ikke boligområderne ikke var stigmatiseret, før der overhovedet var noget, der hed en parke Og før man vidste, at Mjølnerparken rent faktisk står til at blive, blive solgt. Ikke? Så, øh, så der er sket rigtig meget øh, siden øh, det her nummer blev skrevet, og så alligevel ikke, fordi det er den samme stigmatisering. Og vi skal også huske på, at øh, nu har vi snakket meget om de her såkaldte parallelsamfundsområder, ghettoområder. Sidst man reviderede den her liste her, så, så indførte man en, en ny kategori, som var forebyggelsesområder. Normalt så tænker man, at forebyggelse er rigtig godt, men forebyggelsesområder dækker over områder, hvor man skal forebygge, at de bliver til ghettoer eller samfund, og vi skal bare forebygge, at der kommer for mange etniske minoriteter. Så øh, det man gør der, det er, at man sætter et loft på, at der ikke må være mere end 30% etniske minoriteter, og man går ind og lukker for, at folk, som er uden for arbejdsmarkedet, kan få bolig i de her områder. Og så kan man så stille sig selv et sp spørgsmål i de store byer, hvor de områder ligger. Hvad skal folk gøre, hvis ikke de har et arbejde? Ja. Altså dem, som Kim Larsen sang om i 1986. Ja, det er faktisk spændende, at du nævner det, for jeg kan faktisk huske på et tidspunkt øh, for nogle år siden, øh, hvor at mine forældre rigtig gerne ville flytte, jeg tror, det var til Rygeparken. Øh, og jeg har en papfar, som så er uddannet i Frankrig, det var netop det med, at, at man kan ikke have altså en uddannelse ude for Danmark gælder ligesom ikke, men vi havde været i gang med hele den der proces og var super klar på at vi skulle flytte, og så pludselig så faldt den så, at det kan I ikke Nå, men hvorfor? Jamen det er I, vi er tæt på de 30% og I kan ikke flytte ind, fordi at der står ikke dokumenteret, at uh, nogen af jer er uddannet i Danmark, eller min mor var i hvert fald men det var jo ikke nok, fordi de var to forældre, ikke? eller to forsøger Ja, ja. ja. Jamen altså, fordi øh, lige om lidt, der smutter jeg jo fagligt ved at være min søn til fodbold. Det Og så det gør kommer jeg tilbage, og slutter jeg til samtrænelig igen. Men hvis jeg hurtigt må sige noget, før jeg, før jeg smutter. Øh, og det er lidt inspireret af det, som Ibrahim fortalte om før, om at vi ser en stor positiv udvikling i de her områder. Altså på den ene side har du nogle politikere, som stigmatiserer områderne mere end nogensinde før. For første gang i Danmarks historie, har man indført ulige lovgivning i de her boligområder. Altså du... Øh, du forskelsbehandler danske borgere alt efter, hvor de bor hen på baggrund af postnummer. Ikke? Øh, men i den virkelige verden går det bedre end nogensinde. Altså de her områder er typisk områder, der er bygget fra 1950'erne og frem. Ungdomskriminaliteten er historisk lav. Der er flere end nogensinde, der kommer i uddannelse. Beskæftigelsen er historisk høj i de områder. Og det er det område, de områder i landet, hvor der formentlig skabe størst social mobilitet. Det vil sige, hvor der er allerflest unge, der lykkes med uddannelse uanset familiebaggrund. Hmm. Så for 10 år siden var det 40 af de unge i de her såkaldte ghettoer, der tog en ungdomsuddannelse. I dag er det 60 okay. så En stigning på 20 point på bare 10 år. Og på landsplan er stigningen på 6 point. Så vi ser ikke nogen steder i landet, hvor der sker så stor en mobilisering i forhold til uddannelse. Der tænker jeg bare som sociolog, at vi burde række armene i vejret og sige, at det er en kæmpe succes. Altså, de her områder løfter en kæmpe samfundsmæssig opgave. Hvis du hedder Aisha eller Hans, og dine forældre ikke har en kompetencegivende uddannelse, og du vokser op i Volsmose eller Mjølnerparken, så vil din statistiske sandsynlighed for at lykkes med uddannelse være højere, end hvis man har samme alder samme familiebaggrund, og du bor i et af landets landdistrikter. Så øh, nogle gange så glemmer folk, at de her områder øh, de skaber den her social mobilitet. Og hvis nu jeg spørger ud i lokalet her, hvem, hvem tror I globalt set er mest kendte nulevende dansker? Der er lavet en optælling på et tidspunkt. Hvem er det, der bliver nævnt allermest i globale medier? Jeg har faktisk ikke gæt, men jeg vil, jeg vil lave ja. andre gætte først måske. Åh, oh, den er svært. Nu levende. Mm -hmm. Jeg kan også bare sige det. Jeg, sige ja, det? jeg vil gerne gætte. Ja, jeg vil gerne gætte, hvad ja. Jeg ved ikke, om det stadig gælder nu, i dag. Ja. Najinadim? Det kunne det godt være. Det kunne det have været. Det kunne det godt være, men kvindefodbold er jo ikke så stort, skal du tænke på. Det, men du er faktisk tæt på. Det er Karoline ja, det. Vosniaki. Okay. Og øh, det her burde du vide, Ibrahim. Karoline Vosniaki boede jo de første år af sin liv i voldsmose. Og det er en meget typisk fortælling at når øh, folk, de kommer til Danmark fra udlandet, så historisk er der mange, der ligesom er blevet anvist til store, almene boligområder. Når familien så kommer til penge, så flytter de videre. Mm. Og det er sådan den store udfordring for det almene, at når folk får penge, så vil de typisk gerne købe deres egen bolig. Og det kan man godt forstå, når du kigger på, hvor, hvor ulighedskabende boligmarkedet er. Hvis du ejer noget jamen, så stiger din bolig historisk set over tid. Det er samfundsskabte værdistigninger. Hvis du bor til leje, så får du ikke del i den indtjening. Ja. Så øh, og det burde du se som noget positivt, men det gør, at hvis du kigger på statistikkerne, så ser det ud som om, at folks indkomstniveau ikke rykker sig særlig meget fra år til år i de her boligområder. Men hvis du kigger på den samlede beboermasse over tid og følger dem, så vil du se, at de her boligområder skaber stor social mobilitet. Fordi det er også de områder i landet, hvor man har flest initiativer for at løfte familier. Man har sådan noget som lommepengeprojekter, hvor man hjælper unge til at komme i fritidsjobs. Man har lektiehjælp, man har uddannelsesvejledning, man har jobvejledning, man har familierådgivning. Nogle steder er der sågar gældsrådgivning. Det vil sige, at der er alt muligt uden familien, som understøtter børnene og deres liv, som vi ikke ser andre steder i landet. Det er også derfor, at når Lars Lykke introducerer den her ghetto med ordene, det huller i Danmark kortet. du kan ikke finde en betegnelse, som er mere misvisende. Det er de steder i landet, hvor staten er allermest til stede, fordi der er alle de her sociale interventioner projekter. Og alt det risikerer vi jo at skylle ud med badevandet, hvis vi vælger at øh, rive 60% af byggeriet ned eller sælge til private entreprenører og flytte familier væk. Det sidste, jeg vil sige, før jeg smutter og kommer tilbage igen, det er, det er som sagt øh, et af de største sociale eksperimenter i velfærdsstatens nyere historie. Vi ved ikke, hvad det vil munde ud i, at vi tvangsflytter 11.000 familier. Det sted, hvor man øh, til nærmelsesvis har gjort noget, der minder om det, men bare ikke i lige så store skala, det er i Holland. Og de hollandske erfaringer viser, at øh, især de børnefamilier, som mangler netværk og ressourcer, der har det en negativ indflydelse. Det har ikke nogen indflydelse på kriminalitetsniveauet i samfundet. Du rykker egentlig bare kriminalitet, men kriminalitetsniveauet falder ikke. Øh, du gør det faktisk sværere at forebygge kriminalitet, fordi i stedet for, at du kan forebygge et sted, så sådan rykker du de kriminelle rundt. Men når det handler om børnefamilierne, så er det ud til, at det har en negativ indflydelse. Fordi du tager dem fra et sted, hvor de har netværk, og hvor, der, hvor de bliver understøttet, og børnene bliver understøttet, så flytter du dem hen til noget sted, hvor der ikke er noget netværk, og hvor der ikke er de her sociale projekter. Mm. Øh, og det gør mig ret trist. Fordi i dag der lykkes det at løfte rigtig mange børn og unge i de her områder her. Øh, hvis du så flytter dem væk fra områderne, og flytter dem hen til steder, hvor man rent faktisk har råd til at flytte ud det er typisk længere væk fra bykærlerne, så vil du, du typisk bo et hvor der ikke er den her understøgelse. Mm. Det, det bekymrer mig rigtig meget som sociolog. Så nu cykler jeg sted og så kommer jeg tilbage, når jeg har min søn til fodbold. Vi ses lige om lidt. Det, gør det er godt. Så vil jeg faktisk næsten tage noget, som Aydin sagde, og, og, og stille jer et spørgsmål. Hvad tror I, der ligesom ligger i, hvad er grunden til, at man altid ser de negative statistikker bliver vist frem for alle de positive øh, ting, som der faktisk er i de her boligområder øh, i medier. Og, og det er ligesom det, som der bliver sat på dagsordenen af hvilken som helst beskrivelse i, i hvad hedder det, hvad kan man kalde det, almindelige øh, ja, netværk, tv-reklamer og den slags. Jamen, øh, vi lever jo i et samfund, hvor, øh, hvor der skal laves profit det er det, hele vores samfund er bygget op om. Og, og, og for at man øh, så kan skabe den her profit bedst muligt, så øh, prøver man at, at, at dele befolkningen op, og få befolkningen til at slå om krummerne, i stedet for at tage kampen op mod dem, der virkelig ødelægger vores samfund, det vil sige de her, ja, dem, der tager beslutningen om at rive folks hjem ned, ikke? og dem, der tjener penge på det, de store firmaer, der vil ind og... Og, og have gode adresser, som Ibrahim fortæller om. Så, så det, vi skal fokusere på, er jo at sige, jamen, øh, jeg har ikke lyst til at have min nabo, bare fordi at, de har en anden øh, etnisk baggrund, eller fordi at, øh, personen er arbejdsløs, eller fordi personen ikke tjener mange penge. Øh, kamp mod... Øh, ghetto det er i mine øjne et klassekamp, fordi som, øh, som der er, vi allerede har været inde på, så ja, det er øh, selvfølgelig en racistisk øh, lov, og det skal vi fokusere på, men det er også en, et, en et brud på arbejdernes rettigheder, et, et, et slag mod arbejderklassen som helhed, fordi at at et ghettoområde bliver, eller et parallelt samfund, eller hvad vi nu skal kalde det, bliver defineret som, øh, som de her områder, altså et ghetto, på baggrund af etnicitet, men også på baggrund af lav indkomst og arbejdsløshed. Øh, derfor så må vi stå sammen i den her kamp, ligesom vi må, i klimakampen og alle mulige andre vigtige kampe, der er i dag. Og det tænker jeg er en perfekt segue ind til vores næste musiknummer, som faktisk er, at du har taget med. Sangani. Ja, yeah, Sangani. Ja, Sangani. Ja, du jeg synes du, jeg synes, du gør det godt nok. Åh, oh, tak. Get hedder det, det og det jeg. hører vi nu. Yeah. Kommer staten men de vil tage hjemmet fra dem Man ser en skurk, der leger superhelt og på kappen Der står der integration, der skulle stå ingen integritet De vil smide dem ud af hjemmet, ud af landet, ud fra vores planet de snakker kriminelle, men det er dem, der er kriminelle For smider man folk ud på gaden, burde man komme ind og spjælde Vakket op af bolighej, kalder de det ghetto-loven De vil smide folket ud af hjemmet, vi vil smide dem ud af bogen Siger det slamsnavs, de vil have penthouse De vil have Svend Claus, ind og skubt Muhammed Haravs Giv mig en paus fra jeres fucking fascistiske paradigme Når I bryder ind hos folket, lar vi alarmerne kime i ain't want og bygger nye moderne De vil forvandle nør, til rige stjerner, Kaserne, ja de vil fjerne sjæl Og hvis så gerne kæle. For dem med fyldte lommer Gør dem gerne derne fæl De smed ved lovforslag Det gik som hov for en sag Du spørger om integration Det kan en blå tage sig af Så hele Thorning Hun kom singe på en Wreck and Ball som Miley tweetede. Der før jeg er nu pænt Med en blinkende smiley jeg får den slem sved. Og oh yeah, ja, jeg bæmmes ved, når de siger, de løser problemer. Hvad rive hjemme ned? Revoltarsal er plads til mange folk, men ikke mangfoldighed. Man ser dem op, bygge profit og rive folket ned. På et stod de trofast. Socialdemokrater, man kan se, at de vil gro fast. De fra sig, så såkaldt arbejderparti, der smider arbejderne ud og gør dem hjemløse. Hjemløg, de er stået for skud. Der Sundis me. Af etnicitet, så når en ghetto defineres, er skaden jo sket, og skaderne kan flyve. De kan lyve og pakke det ind i vand, de fjerner ungdomshuset. Nu vil de have noget besat, men det bliver ikke kun kamp. Happy baby, løft på de banner. Råbe var vores hjem, lad mig se dig sprøjte det med canner. og smid det op over alt, så hele landet kan se, man ikke kan smide folk ud af hjemmet. Uden at oprøret ved nu det. God og det var Sangani yeah. med Ghetto-loven. Jo, tak. Hvad har du egentlig haft af motivation for at skrive det her nummer? Jamen, jeg synes jo, øh, da, da det her første gang overhovedet blev fremlagt og, og, og vedtaget senere, jamen så har det jo bare gjort mig, mig sindssygt vred af, som, som jeg tror, det gør med alle folk, af en, af, der har øh, en anden etnisk baggrund, og, og ikke kun os, men også, øh, som sagt, folk fra arbejderklassen og generelt mennesker i Danmark, der bare har en sans for retfærdighed. Men, øh, så, og, og med mit musik generelt skriver jeg jo om øh, politiske emner, det er det, jeg, jeg brænder for. Uh, og det er, kan man sige, desværre noget, jeg aldrig løber tør for emner i I og med, at uh, vi har så mange uh, dårlige domme i, i den verden, vi lever i uh, Så jeg kan blive ved med at skrive om ting Og ghetto er så et meget specifik, uh, specifikt emne Som jeg synes uh, at, at bare afspejler den her racisme, der er i vores samfund og er inde på Christiansborg Og apropos, at, at du har haft masser at kunne skrive om Så hører vi også lige dit nummer til sidst men vi har endnu en person, som øh, har skrevet noget, Iman. Mm. Du havde, øh, da du var 14, skrevet en stil, hvor man godt kunne sige, at du måske havde forudset nogle af de ting, som der foregår i dag. Men øh, jeg vil bare lade dig introducere, og så, og yeah. så lytter vi til det, du havde skrevet. Øh, jeg skrev en øh, fremtidsnovelle, øh, og den skrev jeg, da jeg gik i 9. klasse i 2006. Og øh, den hedder Møllener sidste dage. Og øh, ja, det er den gang, der talte man jo stadig øh, allerede der i 2006 om, om nedrivning af, af boligområder med, med øh, mange indvandrere. Øh, så nu øh, læser jeg øh, op fra den. Mølnerparkens sidste dag. Mustafa sukkede dybt efter at have gennemgået alle 200 tv-kanaler. Der var ikke noget særligt. Klokken var 14.55 og var fem minutter til det er nyhederne. Øhm, solen skinnede over de larmende børn, der hver havde sit at tage sig til. Børnene øh, gyngede, ruttet, løb eller gjorde noget helt andet. Det var en dejlig dag i parken, Sådan var det altid om sommeren tænkte Mustafa. Han blev afbrudt af fjernsynet. Det er tirsdagens nyheder. Gå efter om dag det. Han var interesseret i at være godt informeret og eventuelt høre om de skøre ting, der skete i verden. Han interesserede sig mere end nogle af sine venner for at se nyhedsprogrammer. Den første nyhed handlede ikke så overraskende om Møllerparken. Der var altid noget om Møllerparken i nyhederne. Især efter at området Møllerparken havde erstattet Christiania-staden, efter at den var blevet normaliseret. Regeringen havde længe diskuteret at gøre noget ved øh, Møllerparken. Men der var ikke kommet noget ud af de mange diskussioner. Studieverdenen kunne fortælle, at øh, Mjølnerparken skulle rives ned. Og Mustafa blev chokeret. Der havde været tale om normalisering af mølnerparken, men ikke om nedrivning af hele kvarteret. Vores undersøgelser har vist, at den eneste løsning på mølnerparken problemet er nedrivning af boligblokkene, så arealet kan omdannes til et normalt. Rækkehus kvarter, sagde en ekspert. Muster skyndte sig øh, ind til sin søster, øh, Fatima. Hun havde ikke lyst til at høre om, hvad der, ske, hvad der skete. Hun syntes, der var for meget dækning af møllerpakken i medierne, og desuden var hun ikke ret interesseret i, hvad de sagde på tv. Muster tændte sit multimedieapparat og afspillede indslaget en gang til... Jeg synes, det er lidt sjovt, fordi dengang i 2006, der havde man ikke øh, de telefoner, der kunne afspille ting fra, fra tv, så det, det er jo gået i opfyldelse, øh, og øh, altså, der er jo stadig øh, lidt til, men... Øh, det, jeg kan sige om det første stykke her, det er jo, at, at det her, det har jo øh, været diskuteret i rigtig lang tid, øh, at, at, at rive det her øh, boligområder ned. Og jeg kan huske, at jeg var med til sådan et øh, borgermøde i, øh, i Superkilen på Nørrebro, og der var en politiker, jeg kan huske, at Rit var der men jeg kan ikke huske om, om, hvem der sagde det, men der var en af politikerne der fra Socialdemokratiet, der foreslog, at man øh, bare rev det hele ned. Og som barn, at øh, være vidne til sådan noget, det var, det var jo... Øh, det var lidt traumatisk. Altså, ja. Det her med, at der, der er nogen udefra, der, der siger, at det her det er et problem. At det er et samfundsproblem. Øhm, det, det, det er i hvert fald noget, der har påvirket mig så meget, at jeg har valgt at skrive min stil om det. Ikke? Mm. Øhm. Kan, du, kan du huske, hvilke tanker du havde, imens du skrev? Altså, var du i et perspektiv, hvor du tænkte, at det her er måske noget, der kan ske? Eller var det mere ligesom den barnlige tanke, der der løb med dig, og så var det en kreativ udfoldelse på en eller anden måde, hvis det giver mening. Øh, Jeg ja, er... Ja, ja, øh Tænkt at, at det kunne ske, ja. Æh, fordi øh, jeg tror, at historien har... Øh, jeg, jeg læste jo øh, meget dengang, og gør stadigvæk, øh, at altså, historien har jo vist, at, at mennesker er i stand til at... Og, og, hvis de er bange nok for en gruppe, at, at, at, at gøre nogle drastiske ting. Bestemt. Æh, og jeg tror også, det var den periode, hvor jeg lærte om, hvordan det har været andre steder. Apartheid i Sydafrika og, og øh, øh, øh, altså, nazismen i Europa tidligere. Vi altså, har nogle eksempler på øh, sådan nogle ting. Øhm, men, men øh, ja, jeg læser lige videre øhm, drengene og Fatima gik hjem og fik sig en fra. Mm. det er så fint <laughs> ja. Mustafa mm. fortalte sine venner Usama og Ahmed om, om det han havde hørt han inviterede dem begge til en fælles videosamtale hvor han viste dem indslaget de kunne se hinanden samtidig, og multimedieapparaterne viste indslaget. Usama betragtede de andres reaktioner. Øhm, det er bare ikke rigtigt, sagde Usama. Pas på med ordet bare. Bare af folk på stranden. <laughs> <laughs> og det var, det var sådan en joke, vi havde <laughs> dengang. Var bare, der var en lærer, der altid sagde når man sagde bare. <laughs> øhm, så den, den havde god. jeg også skrevet ind i min stil, og det griner sig lidt, da jeg læser. De lyttede sammen til integrationsoverførende, der var enige om, at beboerne skulle flyttes til tre andre boligkvarterer på Amager, Valby og Ishøj. En af politikerne mente, at det var den ultimative løsning til ghettoproblemet, der har plademjølterpakken i over 25 år. Drengene aftalte at mødes hos Mustafa for at tale om sagen. De teleporterede sig gennem deres multimedieapparater, og så var de hos Mustafa videnskabsfolk var for tiden meget uenige om at disse teleporteringer skadede de unge. Øhm, men der var ikke nogen af de unge, der følte sig overbevist eller indstillet på at opgive den transport, der var så nemt at have det. Kun nogle gange var der problemer med apparaterne, og så måtte man ty til konventionelle flyvende biler. <laughs> det var også min forestilling om fremtiden, at det ville være meget højteknologisk og Altså noget af det er jo, er jo sket, ikke? Ja. Og mm. øhm, <laughs> øh, så står der jeg også. Øh, drengene satte sig ned øh, hos, øh, i stuen hos Mustafa, hvor husrobotten modtog deres bestemmelser. De tog hver interviews og fik en lang samtale. Øh, Fatima sad på sit værelse og lyttede til samtalen. Hun synes, det var tavligt at beboerne skulle splittes til tre forskellige områder, der ikke de ikke selv havde valgt samme foreslog, at de skulle protestere. Øhm, Det tror jeg aldrig, vi får lov til, sagde Mustafa Grinende. Fatima var vild med ideen. Hun foreslår, de tog til ejendomskontoret og bad for bestyrelsesformanden om hjælp. De teleporterede sig lynhurtigt til kontoret, hvor Hassan Ibrahim sad på kontoret og arbejdede foran sin computer. Drengen fortalte ham, at de ville arrangere en protest mod regeringens beslutninger om Mjønnerparken. Bestyrelsesformanden synes ikke, der var grund til det, for det var jo nogle dejlige lejligheder, de kom til at bo i, mente han. Fatima blev overrasket. Hun troede, at ejendomskontoret's folk var de sidste, der ville afvise dem. Hun havde troet, at han kunne lide området, men han følte åbenbart ikke den til tilknytning, som de unge følte. Der var en vis stemning og fællesskab i Møllerparken. Alle kendte hinanden. De havde deres egen fodboldklub, der var nummer 10 i Superligaen. Øhm, ja, det er også en lidt sjov ting, at jeg har skrevet det her, men det er også lidt <går> gået i opfyldelse, fordi der er jo også, øh, jeg ved ikke hvem, der, du nævnte, at der var nogle af dem, der, der øh, sad i bestyrelserne, som ikke øh, var så aktive omkring det her med, at, og, øh, at det ville blive lavet om til... Øh, til noget privat, ikke? Mm. Æm, så længe, at, ligesom, at deres bolig var sikret, ikke? Ja. Æm, ja. Så, øh, Ja. Jeg kan læse over videre. Æ, de ringede fra multimedieapparatet til politiet. De fik lov til at tale med en betjent. Mustafa førte ordet. Øh... Betjenten afslog anmodningen. Æ, Øh, om at lave et optog og demonstrere, uden at tænke så meget over deres argumenter. Han sagde, at det ville forstyrre freden og måske føre til uroligheder. De unge mente, øh, at, øh, at det var uretfærdigt, og de var skuffede. Osama mente, at demonstration var den eneste mulighed for at vise øh, utilfredshed, og de andre var enige. De skrev beskeder til alle, de kendte i og om en demonstration to dage senere. Det blev ikke en succes, for de fik ikke lov til at komme med af deres forældre. Og der arrangørerne ikke var der, går demonstrationen ikke start. Jeg synes, det er også lidt sjovt, at det her med demonstrationer. Øhm, men jeg kan jo lige læse det sidste op, fordi det er, der, der sker nogle ting her. Øh, de fleste flytter, og øh, datoen kommer de dag 7. juli 2022. Øhm, ja, vi kan lige tage øh, den sidste del, og så kan vi tale om det efter øh, yeah. nyheds... Øh Æm, nedtællingen var gået i gang, øhm, og nedrivningen skulle begynde, og i sidste øjeblik, der ankommer øhm, der er et rumskib, øh, og øh, over højtaleren kan de høre, vi har valgt dette område til vores fremtidige bosættelsessted på denne planet. I jordbord bedes forlade området et hvert forsøg på at rive vores Heligstad, nu vil I fortryde. <laughs> så, <laughs> så vi bliver invaderet aliens. Um, det er ja. smukt. Wow. <laughs> det er seriøst smukt. Så kan vi spørge sig selv, hvem de aliens er. <laughs> <laughs> Men det kan vi tale meget mere om efter pausen. Tusind, tusind tak for den oplæsning. Ja. Vi går til radioavisen nu. Velkommen tilbage fra nyhederne her på Radio 24 Med noget på spil React. Jeg sidder stadig her med fire skønne gæster. Og vi har talt lidt om... Øh, ghetto -lovgivning, eller lovgivningen mod øh, parallel samfund. Vi har i hvert fald fået en forståelse for, hvad det er, det går ud på. Og lige inden vi gik på pause, så hørte vi øh, en novelle, som du havde skrevet, Iman. Øh, jeg tror, det første spørgsmål, jeg måske har, er, hvad har fået dig til at ville dele den historie, som du havde skrevet tilbage, da du var 14, i, i et læsebrev? Øh, jamen, øh, jeg skrev jo øh, et læsebrev Øh, som blev udgivet den 25. Øh, juli i øh, information øh, om den historie, øh, der er. Jeg har skrevet den her øh, novelle, hvor øh, politikerne øh, i 2022, den skrev jeg tilbage i 2006, men den foregår i 2022, øh, har besluttet sig for at, at rive mønlerpangen ned og øh, tvangsflytte folk. Ikke? Jeg havde så skrevet tvangsfjerne i min øh, novelle, men det er jo... Øh, det er jo øh, det var det, der var ved at ske, og jeg synes... Altså første gang, øh, jeg hørte, at, at, at, at det var ved at ske, øh, der, der var jeg stadig sådan lidt skeptisk. Jeg troede ikke, det ville gå igennem, fordi der kommer jo forslag hele tiden for, for at byde det ene og det andet, og gøre det og det ene, og, og det her med nedrivning, der har faktisk været nævnt nogle gange før. Så jeg troede ikke, det ville ske, men da, da det gik op for mig, at det var ved at ske, og da mine forældre modtog deres opsigelser, og, og, og hele den her med, at der var ikke noget at gøre. Og da jeg kunne se, at der var nogle andre eksempler på, på beboere, der, har, der havde sagsøgt, eller havde... Øh, ført sag af an, som ikke, øh, fik, øh, som ikke fik medholdt, øh, så synes jeg, det var vigtigt at fortælle den her historie, også at sige, at det, det er noget, som præger folk, øh, og det er noget, som præger børn, øh, at få at vide, at øh, de er uønskede på den her måde, og, og vise, at, øh, at det er noget, som, øh, som øh, altså, at, at, at vi, øh, som, som har og er opvokset i, i de her områder, at um, helt almindelige uh, borgere i dag, um, og uh, sagtens kan, kan skrive uh, om vores oplevelser, og ikke er nogen stakler, som, uh, som lever i parallellsamfundet og ikke ved, uh, hvad der sker i Danmark. Så ja. derfor så synes jeg, det var vigtigt, at jeg uh, brugte min stemme til at, at fortælle den her. Jeg sad og tænkte på Iman, fordi det her det er jo en opgave, som du har afleveret i tidernes morgen. Altså... Kunne det have været, at, at din folkeskolelærer måske kendte en politiker, der sidder på Christiansborg, og måske lige havde, havde rækket den over, og, og de på den måde har fået inspiration? Det var faktisk til en konkurrence. Det var sådan en skrivekonkurrence, vi skulle sende det ind til, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad, hvad konkurrenten hed, men jeg kan huske, at, at jeg sendte den frem og tilbage til min, til min lærer, og, og i starten så, så var slutningen anderledes. Det var sådan en, en, en slutning, en trist Slutningen, hvor at det, det blev reddet ned, og det var støv, og, og nu kunne de ikke sidde og kigge på det. Mens det og, og, jeg, og så tror jeg, jeg talte med min lærer om det, fordi jeg valgte så at sende en anden version ind, med Aliens og sådan noget. Så jeg tror nok, hun havde syntes, at den var for øh, grum. Øh. Det siger lidt. så ja. synes hun alligevel. Nej, altså jeg kan ikke, jeg simpelthen ikke huske præcis, hvad der skete, men jeg, jeg lavede den jo om. Og jeg kan se sådan... I min mailsen der var sådan en hvor jeg havde glemt at vedhæfte filen. Um, så jeg sådan jeg ups jeg nemt medhæfte filen så havde jeg sendte den anden der så jeg sagde jeg var lavet den lidt om nu. Det skal også være fremtidsagtigt, fremtids Og det skulle handle om 20'erne. Så måske er der nogen der har læst den og som fra socialdemokraterne som synes at det var en, det var en, en god idé og 2022 det er også perfekt. Det er også der hvor at, uh, Nej, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror, at det er bare desværre er bare sket på den måde. Og det her med, med Christian, det blev normaliseret. Det, det er jo også i gang med at ske. Det var ikke i samme rækkefølge, men, men, men altså, det er den der, man kunne godt se, at det var der, det be, bevæger sig henad. Mm, mm. Jeg synes i hvert fald, at der er noget, der er noget stærkt ved, at det kommer øhm, fra et barn. Og ikke altså, virkelig også den måde, det er formuleret på. Har I andre nogle tanker i, i forhold til det? Det er da bare flot, at man har kunne, altså Flot, men også skræmmende, at du har kunne forudse det. Altså, det. Det er en ret fantastisk historie egentlig. Så jeg forstår udmærket godt, at du har valgt at, at belyse det gennem et, et læserbrev. Det fortjener det i hvert fald. Men det er jo også ret vildt, fordi når man skriver sådan en historie, altså, eller når du får at vide af at din lærer, at, at slutningen den var grum, eller, eller hvad der ellers blev sagt dengang, så synes jeg, det, det er ret vildt at tænke på, at det her det er virkelighed for mange mennesker i dag. Nu er den novelle måske også lidt, lidt, lidt overdrevet. Det er jo en novelle, altså den skal være fed at læse med aliens osv. Men, men faktum er bare, at, at det du prøver at skitsere i den fortælling, er jo det, der foregår i dag. Både i Mjølnderparken, men også i andre almene boligområder. Det synes jeg er ret skræmmende. Det er det i hvert fald. Jeg synes også, det er tankevækkende, at din lærer synes, at slutningen var for <laughs> trist og for gråb. Fordi at, øh, lige nu tegner det jo til, at den slutning skrev i din første version af novellen, jo er det, der kommer til at ske. At folk bliver tvangsfjernet fra de her boligområder. Ikke? At det enten bliver solgt fra, eller bliver revet ned. Men jeg læste jo din, din kronik med stor interesse i, i information, og så kunne jeg bare ikke lade være med sådan at tænke over nogle memes, som blev sendt ud for et par år siden, og også var nogle plakater, der blev hængt op i gadebilledet øh, på Nørrebro, især. Jeg ved ikke, om du selv har set dem. Mm. Det er en meme -konto, der hedder Vedvarende forandringer i hjernen. Og det er Aliens, der siger skråt ghetto-listen, befri Lundtoftegade, øh, fuck jeres ghetto -lov" og så har de lavet alle mulige memes med det, hvor det ligesom er aliens der kommer og redder beboerne. Ja, jeg tror det, at aliens har... repræsenterer jo det der mangler øh, ja. i samfundet og som øh, altså det, jeg jeg skrev jo også i, i mit læserbrev at at øh, eller at det øh, det var, var 14-årige mig som tænkte at der er jo ikke nogen øh, mennesker der interesserer sig for øh, at, at bevare det her, eller at uh, de her mennesker skal blive ved med at bo der, eller mm. at de ikke skal tvangsflyttes. Og det, det kræver øh, ligesom noget udefra, ikke? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Jamen, det er jo en eller anden modløshed, der gør, at man tænker, at nu har vi kun aliensene <laughs> ja. tilbage. Ja. Vi har, lige nu er det aliens måske et af de bedste bud, og et andet <laughs> godt bud i forhold til at uh, få rullet den her ghetto-lovgivning tilbage, og at folk fra redde folks boliger, det er retssager. Altså mm. det er blandt andet noget det, som Ibrahim understøtter i sit arbejde i al, almen modstand, at sagsøge staten. Og hvis man får medhold i, at der er tale om etnisk diskrimination, den her danske ghetto-lovgivning, så kan det være, at, vi, at det hele bliver rullet tilbage. Og FN er jo gået ind og mener, at det er etnisk diskrimination, så første gang i dansk retshistorie, at de er gået ind i en dansk retssag på beboernes side i Mjølnerparken, hvor FN's observatør argumenterer for, at der er tale om racisme og etnisk discrimination. Ikke? Så det må vi krydse fingre for. Desværre er det sådan, at dine forældres når nok at blive smidt ud inden den retssag. Er Måske når de at blive smidt ud, inden vi får afgjort det her. Det har i hvert fald været en, udsætt en, en udsættelse. Så, så det, det kommer til at tage noget tid. Ikke? Og jeg troede jo, at øh, der, der var sat en dato her i slutningen af august, og jeg troede, at det ville betyde, at det ville blive afgjort der, men det, det var bare min naive... Øh, det bliver for nok først afgjort om øh, to år eller sådan noget. Ikke? Så, så der er jo allerede nogen, der er påvirket af det her. Det er ikke kun mine forældre, det er mange andre familier. Det er Danmarks ældste seniorbofællesskab, som skal flytte. Det er de øh, seniorer, som har boet der siden jeg var barn, som jeg kunne kigge, øh, øh, jeg kunne kigge ud til deres klub og deres have fra mit, mit vindue det er alt sammen blevet fjernet nu øh, også øh, før, lang tid før at, øh, at øh, de her øh, øh, boliger skulle reno renoveres. Altså jeg synes det virker lidt som om at, at, at, at det bliver gjort besværligt for, at, at, at folk bliver boende og der er hele tiden altså de de arbejder over det hele og der er graveri over det hele og, det, og så besluttede de så lige pludselig for at rive fælleshuset ned. Ikke? Øh, det der, der, der jeg så øh, øh, bare tænkte over Iman, fordi som 14-årig, man får at vide, at man skal skrive. Man deltager i en skrivekonkurrence, og man kan skrive om alt muligt i hele verden. Og så er det det her, du vælger at skrive om. Sådan, hvad, at, altså, hvad var det for nogle tanker, hvis du kan huske det, som gik igennem hovedet på dig? Altså, hvorfor var det, at, at de her boliger de skulle jævnes med jorden? Ja, altså... Sådan yeah, altså <laughs> Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvad der var sket op til det, men der har jo nok været en diskussion om det i, i medierne. Og jeg tror, jeg er den der dreng, der øh, er lidt nørdet i den der historie, som sidder og følger med i, hvad der sker i enhederne, og ved, hvad, hvad politikerne siger. Og, og selvfølgelig, hvis de taler om der, hvor du bor, så, så hører du også mere efter, ikke, af, hvad de siger. Øh, jeg tror bare, jeg var klar over, jeg var også lidt sådan... Så jeg, jeg kunne godt lide at læse sådan nogle lidt dystopiske ting, så jeg, jeg tror også, jeg var lidt sådan, hvad er det værste, der kan ske med det her sted? Altså, det var jeg har jo siddet en, en aften og kigget lidt på det sted, og jeg tænkte, kan I vide, hvordan det her, det vil se ud i 20'erne? Og så ø, tænkte jeg lidt over det, og så nåede jeg frem til det, at der kommer nok ikke til at, at være her ø, i 20'erne, eller der kommer til at, at ske nogle ting med det, ø, fordi det, der kommer jo sikkert til at være nogle politikere, der beslutter det, og... Altså, jeg er jo ikke glad for, at, øh, at det skete. Det er bare sådan, ja, okay. Det er lidt surrealistisk faktisk at se det. Øhm, fordi man bare sådan føler, at, øh, at det, øh, altså, det, er en, øh, det er en surrealistisk oplevelse, at, at have forudset sådan noget der som barn. Øhm, det er bare det, jeg vil sige. Det er det, virkelig. det er det virkelig. Men vi er i hvert fald glade for, at du vil dele det med os. Øhm, og nu skal vi faktisk til et til musiknummer, en anden person, der også er rigtig god til at skrive. Vi skal høre Tobias Rahim bumps for eliten og det kommer her. Mange der som kolen ja, mange starter som pusher Mange der som junkie ja. Advokater er der kun for elite Dommeren er til først med elite. Han kender dig ikke om er sat i at tyde. Gør de bedst for at ende i For advokater er der kun for Den Din bror bare nød for elite ja. Han sidder inde for stjællens som for elite. Der er meget bare en for ja. de er der for elite. Advokater bruger loven uden at sige det Og hvis du vil have dig selv, så skal du give dem Så slipper du for dommen, for de bækster var i bilen Og jeg kendte ikke puden, der er alame i troet Fordi vi skidde på, om vi var til et privatforbrug Og advokaten skal skæjs op i ud og rive dem For advokaten går, han er der kun for. som for i leaderder Der er me bare en den er for alle du De lad dig slippe, lad dig gå, hvis du bare giver dem sandet Jeg er på herlig hospital, men hvis det går galt, den drager de passet Advokater er der kun for eliten man er til først med eliten Han kender dig ikke, om og så de tæller tiden Gør de bedst for at ende i eliten for advokater. Jeg er bare en bombs for eliten, ja. Advokater er der kun for eliten. Din bror bare en alfai eliten, ja. Han sidder derinde for stillingen flamme. Så er vi tilbage efter Tobias Rahim. Nogle øh, tanker, kommentarer, refleksioner til det nummer. Hvorfor er det relevant, at vi lytter til det nummer? Jamen, øh, Tobias Rahim er jo øh, er fantastisk øh, både sangskriver og, og, og kunstner, øh, som øh, jeg har lyttet meget til her på det sidste. Men øh, det her nummer hedder Bums for Eliten, og øh, det handler om, øh, at øh, advokater, som han siger, advokater er der kun for eliten. Uh, og han nævner også uh, uh, ghetto og siger, de laver ghetto paragrafer og siger, at loven den er lige for alle. Uh, men uh, Uh, hvis, uh, hvis det går galt, uh, får du dobbeltstraf eller får dit røv smidt ud af landet. Mm. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg citere det helt rigtigt. Men, men det er hele det her med, at uh, det er så synligt for enhver, at, uh, at, at der er den her forskelsbehandling. Og Tobias Rahim uh, uh, skriver om det, om det her med, at, at, at man... Uh, ikke har den samme chance øh, overfor loven. Både at loven bliver <laughs> diskrimineret, men også at øh, advokaterne vil have øh, mange penge for, for deres service, og derfor så, så har du ikke en så stor chance, øh, hvis du ikke tilhører eliten. Så han siger, gør din bedste for at være øh, i eliten. Og nu snakkede vi om før, at øh, enten så skal der komme aliens, eller så skal vi tage det op i skal øh, ghetto op i, i retten. Men er det ikke rigtigt, at det allerede har man har forsøgt at tage det op i retten i et bestemt område. Kan, er det rigtigt eller husker jeg forkert? Altså, ja, myllnerparkens beboere har jo gang i en retssag lige nu. Er, er det de eneste? Ja, det ved du mere om Ibrahim. Der har været en sag i, i nøjsomhed, som det Institut for menneskerettigheder ja. også har været har været med indover, og der har været rigtig meget tumult med den sag og frem og tilbage. Men, men beboerne har så ikke fået medhold i den konkrete sag. Men sagen i myllnerparken adskiller sig, fordi sagen i myllnerparken Mjøl er en mere hvad kalder man det, altså, altså, altså der stævner man boligministeriet for, for, for diskrimination i den her lovgivning, det er en mere sådan generelt sag, overordnet sag, som faktisk kan danne præcedens for, for alle de fremtidige sager, der kan komme fra alle andre boligområder. Og grunden til, at de, de tappen i nøjsomhed, nu kan jeg nemlig huske det, fordi min kollega fra arbejderen har skrevet om det, det er fordi, at man mener ikke, at ghetto-loven er rettet mod en bestemt etnisk gruppe, er det ikke sådan? I øh, Sagen i nøjsomhed i Helsingør har været, har været bygget på, at man, at man også med Institut for Menneskerettigheder har været ind i sagen og at sige, at, at de beboere, der er blevet tvangsflyttet, at, de, er, at det beboerne, eller de beboere, som er blevet udvalgt, det er beboerne med ikke-væsselig baggrund, og dermed så er der tale om direkte diskrimination. Mm -hmm. Æ, måden, man har lavet den her vurdering på, det har været, at, at de opgange, der er blevet udvalgt, det er de opgange, hvor de ikke vestlige bor i afdelingen. Det, der også har været med nøjsomhed, det er, at, at, at et af kravene for at, kunne, altså for at være et, et, et stemplet område, det er, at der bor mere end 1.000 beboere i området. Mm -hmm. Og det var ikke tilfældet, så det, man gjorde, det var, at man to boligområder, der ved siden af hinanden slog man sammen, således at der bor mere end, end 1.000 beboere, at man dermed kan karakterisere området som, som en ghetto. Mm -hmm. øhm, for at kunne blive en ghetto, så er der jo en række kriterier, der skal opfyldes. Øhm, der er fem kriterier. Øhm, fire af dem er socioøkonomiske. De bygger på indkomsten i området, uddannelsesniveauet i, om, i, i, i området, arbejdsløsheden og kriminaliteten, og så har man et kriterie, som er etnicitet. Det der er med det, det er, at man i den her ghetto-liste eller parallelsamfundsliste faktisk opererer med flere forskellige lister, så et almindeligt boligområde kan ryge på den første liste, så kan det udvikle sig og ryge på den næste, og så den tredje, og den tredje så nærmest den tredje så den sidste liste, hvor vi så, der en, hvor vi så ser en massiv konsekvens og af afvikling af området. Øhm, for at kunne blive et såkaldt parallelsamfund i Danmark, fordi før man er et parallelsamfund, så man er man bare et udsat boligområde. Mm. Når man for at kunne blive et parallelsamfund, så er forskellen, at, at der skal etnicitetskriteriet være opfyldt. Det vil sige, for at komme med et et eksempel, hvis man har et boligområde i Danmark, hvor der bor mere end 1000 beboere, men hvor alle er kriminelle, og alle er arbejdsløse, og alle har lavet indkomst, jamen så kan det område aldrig blive et parallelsamfund eller en ghetto i Danmark, med mindre over 50 procent har ikke baggrund. Det vil sige, det er simpelthen umuligt at have hvide parallelsamfund eller hvide ghettoer i Danmark. Mm -hmm. Og det er meget interessant at have den her pointe med, fordi, ja. som jeg sagde tidligere, og jeg gentager det igen, jeg er jo født og opvokset i voldsmose, og min mor kom til Danmark, da hun var 9 år gammel. Da kom hun til Sønderjylland, og min far han var 13, da han kom til Danmark. De har begge to taget uddannelse, og de er begge to i beskæftigelse. Og jeg har egentlig altid troet, at min familie og jeg bidrog til den positive fortælling omkring voldsmose. At vi bidrog til de positive statistikker. Men så vokser jeg op og finder ud af, at vi alene på baggrund af vores etnicitet, faktisk er årsagen til, at voldsmose kan kategoriseres som en ghetto- og parallel samfund, Og dermed mange af mine naboer skal smides ud. Og det er vel at mærke en etnicitet, som vi ikke selv har valgt. Og hvis vi selv kunne vælge og spole tiden tilbage, jamen, så havde jeg valgt præcis den samme, fordi det bør egentlig være underordnet. Det bør det nemlig. Det, der er vigtigt at få med her, det er også, at, at nu går jeg på universitetet og skal starte på tredje semester, men før jeg valgte at starte på universitetet, der troede jeg et sabbatår fra gymnasiet. Og i det sabbatår, der var jeg jo arbejdsløs, så jeg bidrog til, til det kriterie. Jeg er ikke vestlig, så jeg bidrog til det kriterie, fordi jeg under 30 år kan jeg ikke bidrage positivt med mit uddannelsesniveau, og fordi jeg tjent for lidt, så havde jeg en for lav indkomst. Så det eneste kriterie, jeg faktisk ikke opfyldte i det år, det var kriminalitetskriteriet. Mm. Så det er også ret vildt, at, at politikerne fremstiller kriterier, der og også så gensidigt afhængige af hinanden. Hvis man har en borger, der har lav indkomst, så er sandsynligheden også stor for, at den her borger har lavet uddannelse, og, har, og, og måske også er arbejdsløs. Og hvad er det, det her kriminalitetskriterie er? Fordi jeg føler, at jeg har hørt, om at der skulle være noget med, at man får en højere dom, hvis man bor i, i de her såkaldte ghettoområder. Hvad er altså, det, det, det der? på? Det der med det her kriminalitetskriterie, det er, at man siger, at hvis, hvis, øh, hvis antallet af dømte udgør en vis procentdel, så er det et opfyldt kriterie, og så kan området dermed havne på listen, på ghetto-listen. Okay. Når området så er havnet på ghetto-listen, så kan man så indføre det, man kalder dobbeltstrafzoner, så hvis du begår en bestemte lovovertrædelser, så kan du simpelthen blive straffet dobbelt, fordi den er blevet begået i, i, i det boligområde. Så hvis der foregår et skyderi i i Volsmose, hvilket er forfærdeligt, hvis det foregår, jamen så kan gerningsmanden risikere at blive straffet dobbelt. Men hvis skyderiet foregår på Frederiksberg, så, så er det helt andre altså regler, der, som, som gælder. Mm -hmm. Absolut. Så, altså, dobbeltstraffen er ikke betinget af, hvor du bor. Det er kommer an på, hvor, det, hvor kriminaliteten bliver begået. Så okay. Det vil sige, hvis den bliver begået i voldsom eller et andet område, som er på den her parallelsamfundsliste, så kan det give dobbelt op i straf. Og Det er jo egentlig fordi, at det første udspil til den her ghettopakke, der, der blev lanceret i 2018, der gik det på, at det var dem, der boede i områderne, der skulle have dobbelt op på straf. Men det må du ikke rent juridisk. Så man fundet på den her konstruktion, der hedder... Kriminalitet begået i områderne. Okay, så det var i hvert fald et øh, lyd på. Ja. Men, men noget af det, man også kan huske på, det er, at alle de her kriterier her er jo en politisk konstruktion. Øh, og der, hvor du sætter grænsen og barrieren, er også en politisk konstruktion. Øh, lad mig give et eksempel. Det vigtigste politiske argument for egentlig at introducere ghetto i 2010, det var kriminalitet i områderne. Øh, altså at øh, det var ikke færre over for beboerne, at der var en overreportation i kriminalitetssætninger, at det var ikke færre over for samfundet i det hele taget, osv. Så, så, så da listen blev introduceret, der var der øh, 29 områder på listen, og 27 af dem levede op til kriterier om høj kvalitet eller så er det 25. Men i hvert fald, der var mange, der levede op til de her kriterier. Syv år senere i 2017, da man opdaterede listen, så var det lige pludselig kun to områder, der levede op til kriterier om høj kvalitet antallet af områder på listen var faldet til 22, så to ud af 22, fordi at der skete så markant et fald i kvalitet. Samtidig så var uddannelsesniveauet steget, og næste gang man opdaterede listen, så ville antallet af ghettoområder falde til det halve. Det kunne man se ved en fremskrivning. Øhm, så valgte man at ændre kriterierne for, hvordan man opgør uddannelse på listen, og man valgte at ændre kriterierne for, hvordan du op opgør kriminalitet, så i stedet for at antallet af områder på listen faldt til det halve, så steg antallet af områder på den her ghetto-liste. Mm. Fordi man ændrede kriteriet for kriminalitet, så der skulle færre kriminalitet i et område, for det løb op til kriteriet om høj kriminalitet. Du ændrede kriteriet for uddannelse, sådan så at uddannelsesbeviser, som kommer fra ikke-vestlige lande, ikke tæller med, og sådan så at uddannelse blandt dem, der er under 30, ikke tæller med. Og gruppen af under 30, det er der, vi ser den største bevægelse i retning af uddannelse. Der er flere og flere i den gruppe, der tager uddannelse. Det er den gruppe, som fylder allermest. Den her efterkommende generation, som vi bare ser buller derude af uddannelsestadistikkerne, de tæller bare ikke med. Og det er jo en politisk beslutning. et meget bevidst. Så fra den ene dag til den anden, så steg antallet af områder på ghetto-listen, selvom at antallet af områder ville være halveret, hvis ikke man havde ændret de her kriterier hvordan kan det være, at man politisk vælger at gøre det? Fordi du kunne jo også vælge fra Christiansborg's side at række armene i vejret og sige, prøv at se, vores ghetto-lister fungerer. Mm. Men det er jo fordi, at tre uger efter man lancerede den her nye liste, så valgte Lars Lykke Rasmussen ved sit nytårstale 1. januar 2018 at blæste kamp mod ghettoen. Og så sagde han, senere på året vil der komme en ghettopakke, som er mere indgribende end noget, vi har set senere. Og så kom den her ghettopakke, mm. hvor man lancerede dobbelt straf reduktion af den almene boligmasse, og hvor man også ændrede kriterier, kriterierne, så etnicitet blev ophøjet til det vigtigste, så du slet ikke kan komme på listen. Mm. Så, og problemet med det her område er, at det er så kompliceret, at herfra Danmark ikke kan følge med. Mm. Hvordan kan du forvente, at fra Danmark forstår, at det går bedre end nogensinde, når du konstruerer listerne og kriterierne, så det ser ud, som om det går den gale vej. Mm. Nu ser vi, at antallet af områder på listerne falder igen og igen. Beskæftigelsen er også stedet i områderne. Men sidste gang, man skulle opdatere de her lister, så introducerede man så den her nye kategori forbyggelsesområder. Og grunden til, at jeg fremhæver det, det er, at det kan se ud som om, at man har sådan lettet på gaspedalen ved at sige, at nu holder vi op med at kalde områderne for ghettoer. Vi kalder dem parallelt samfund. Mm -hmm. Og så er den der forebyggelsesliste. Det lyder meget godt. Forebyggelse. Men det, det går ud på, det er, at hvis der er over 50 procent etniske minoriteter, der bor i et område, så må man ikke tage imod nye beboere, som ikke har dansk statsborgerskab, eller ikke har statsborgerskab fra et vestligt land. Det vil sige, hvis du har et statsborgerskab fra et ikke-vestligt land, eller hvis du føler opvokset i Danmark, føler dig som dansker, men ikke har dansk statsborgerskab, så må du ikke flytte til de områder. Og hvis du på kontanthjælp ja, må du heller ikke flytte til området. Så faktisk så er det her mere omfattende, den her statslige regulering af den almene bolemasse, er mere omfattende end noget, vi har set tidligere. Det er en ret stor del af den almene bolemasse, som nu er reguleret fra statens side. Og det er jo også strukturelt racisme og etnisk diskrimination, at etniske minoriteter ikke må flytte til bestemte områder i landet. Og det er de områder, hvor du kan betale for lejligheder. Lige pludselig minder det jo lidt om de områder, man kalder for ghettoer, i USA, tidligere mm. <laughs> med race segregation, hvor de også var defineret ved, at staten gik ind og, gik ind og blandede sig i, hvor sorte måtte bosætte sig og ikke måtte bosætte sig. I Danmark der er det bare dem, der er fra ikke-vestlige lande, hvor man går ind og blander sig, og, og går ind og stempler områderne som problemer. Mm. Som tilføjelse til det, Aydin, fordi øh, som beboer i de her boligområder, så mærker man virkelig, hvordan den her altså stigmatisering foregår, men også, øh, altså når man bor der, så ser man den sociale forandring, man ser den positive udvikling i områderne, vi ser dem også på tallene, hvis bare vores politikere gader at læse mere og mene mindre. Nu taler vi om, om et manipuleret uddannelseskriterie, vi taler om generelt manipulerede kriterier, men det er jo også, det er også et faktum, at når man måler beskæftigelse i området, i områderne, så tæller man førtidspensionister med, mm. med som arbejdsløse. Så hvis man i voldsker ikke taler førtidspensionisterne med som arbejdsløse, så vil vi ikke opfylde arbejdsløshedskriteriet. Mm. Så man går ind og manipulerer konstant for, at områderne kan blive på listerne. Og så kan man spørge, så spørge sig selv, hvorfor. Måske er det fordi, at man, at man, man måske ser, at der er stemmer i det, fordi man ønsker et genval, fordi man ønsker at være dem, der, der ligesom kan finde løsning på det her store problem ghetto eller de her ghettoområder er politisk konstrueret. Det er et narrativ, vores politikere har skabt, som er fjern fra både virkelighed og forskning. Og det er jo det, der, altså, det er jo der, det virkelig bliver tydeligt, at det her, det ikke handler om at løse de problemer, man siger, man vil løse. Så man kan i hvert fald, man kan spekulere i, hvorfor de gør, som de gør, men man kan i hvert fald sige, de prøver jo ikke at bekæmpe kriminalitet, fordi så snart kriminaliteten, den falder, så ændrer de bare på... på på niveauerne. Ikke? Så det er da i hvert fald et tegn. Og også hvis man har hvis man et ønsket at løse nogle af de her udfordringer, der er, fordi der er nogle af dem. Altså jeg kan ikke se, hvordan folk skal få et arbejde af, at deres boliger bliver jævnet med jorden, og de bliver tvangsflyttet. Det stemmer, ja. Jeg kan ikke se, hvordan folk de bliver mindre kriminelle af, at deres boliger bliver jævnet med jorden, og de bliver tvangsflyttet. Jeg synes heller ikke, det giver mening, det her med, at der må ikke flytte nogen ind, som ikke har, har et arbejde. Det er netop... Øh, almene boliger, som man til eller som man går til flytter til, når man, når man ikke har en stor indkomst. Så det giver ingen mening, at man gør det til et problem, at der bor et vis procentdel, der ikke arbejder. Man kan i hvert fald sige, at der bliver lavet nogle meget specifikke tiltag, som siger en del om, hvilken retning at der er nogen, der ønsker, at tingene skal gå. Nu skal vi høre et til nummer. Yeah, immigrants, we get the job done. Mil Canaan, Snow the Product, Riz Ahmed, O oh Resident A. Hey. It's over, we tend to our wounded, we count our dead Black and white soldiers wonder alike if this really means freedom Not yet I got one job, two job, three when I need them I got five roommates in this one studio, but I never really see them And we all came America, trying to get a lap dance from Lady Freedom Acting like Hillary Banks with, a Banks with a prenup. Man, I was brave, sailing on graves. Don't think I didn't notice those tombstones disguised as waves. I'm no dummy. Here's something funny: you could be an immigrant without risking your lives or crossing these borders with thrifty supplies. All you gotta do is see the world with new eyes. Immigrants, we get the job done. Look how far right come. Look how far right come. Look how far I come We get the job done Look how far I come Look how far I come Look how far I come We get the job done. It's a hard line. When you're an import, baby boy, it's hard times. When you ain't sent for braces, feed the belly of the beast with they pitchforks. Rich chores done by the people that get ignored. Ya se armó, ya se despertaron. It's a whole awakening. La alarma ya so no hace rato. Los que quieren buscan, pero no se apodan como vagos. We're the same ones hustling on every level. Ten los datos. Walk a mile in our shoes. Abrochense los zapatos. I've been scoping y'all dudes. Y'all ain't been working like I do while y'all work ya. Yeah. It hurts ya. Yeah. You claim I'm stealing jobs, though. Peter Piper claims depict them. he just underpaid Pablo but there ain't a paper trail when you living in the shadows we America's ghost riders the credits only borrowed it's a matter of time before the checks all come but immigrants we get the job done look how far right come, come. look how far right come, come. look how far right come. come we get the job done look how far right come, come. look how far right come, come. Right down. Immigrants, we get the job Yeah immigrates only borrowed it's America the credits only borrowed, it's America's Ghost Riders, the Americas, Ghost Riders, the Americas, Ghost Riders, the credits only borrowed by America's Ghost Riders, the credits only borrowed, it's Americas, Ghost Riders, the credits only borrowed, it's Americas, Ghost Riders, the credits only borrowed, it's Immigrants, we get the job done. A08, immigrants, we don't like that. Nah, they don't play. British Empire strikes back. They're beating us like 808s and hi-hats out our wrong game of invasion. This ain't Iraq. Who these foogies, what do they do for me? But contribute new dream taxes and tools swagger rebuild to eat. Cool, they flee door zones, but the problem ain't ours. Even if our bombs landed on them like the Mayflower. Buckingham Palace, a Capitol hill. Blood of my ancestors had that old bill With the you print tin red line on the flag you when you kill But still we how Por tierra por agua identidad falsa brincamos muros o flotamos en balsa la peleamos como Sandino en Nicaragua somos como las plantas que crecen sin agua sin pasaporte americano porque la mitad de Gringolandia es terreno mexicano. Hay que ser bien, hijo de puta. Nosotros les sembramos el árbol y ellos se comen la fruta. Somos los que cruzaron. Aquí vinimos a buscar el oro que nos robaron. Tenemos más trucos que la policía secreta. Metimos la casa completa en una maleta. Con un pico, una pala y un rastrillo. Te construimos un castillo. como es que dice el coro, cabrón? Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far right I come. Look how far right I come We get the job done Look how far right I come Look how far right I come Look how far right I come Immigrants we get the job done Look how far right I come Look how far right I come Look how far right I come Immigrants we get the job done Not yet og det var Immigrants, We Get The Job Done, også et meget vigtigt nummer. Nu tror jeg, at den her samtale bevæger sig hen i øh, noget af, hvad kan man egentlig gøre? Hvad kan man tage sig til, når man oplever øh, den her form for uretfærdighed? Er der en måde, man kan gøre modstand? Det er super vigtigt, at man, at man på den ene eller den anden måde organiserer sig imod det, der foregår. Øhm når jeg siger organisere sig, så kan det måske lyde rigtig svært for rigtig mange mennesker, fordi det her, det rammer jo ganske almindelige mennesker. Det rammer også mennesker, som ikke har de allerstørste ressourcer. Øhm, jeg har været aktiv i almindelig modstand i, i nogle år nu, som er det her beboernetværk, der aktivt kæmper imod ghetto-loven. Og det, jeg ligesom oplever, det er, når man går ind i den politiske scene og prøver at påvirke ligesom det, det politiske landskab, så møder man først og fremmest meget modstand, man møder også meget støtte, men det kan virke meget fjern fra folk. Og det jeg egentlig ønsker med min fortælling og med den baggrund, jeg kommer med, det er ikke nødvendigvis at nå ud til den politisk skarvede eller til dem, der forstår sig på politik, fordi de har måske et deres holdning, men at nå ud til den ganske almindelige dansker, som jeg måske normalt ikke kan nå ud til. Øhm, I tidernes morgen, der startede, jeg med at gå, der startede jeg med at gå til teater i en teatergruppe, der hedder 5240 Ag Now i, i Voldsmose, som var en social indsats, jeg var en del af som barn. Jeg er så blevet hængende og spiller i dag stadig teater i teatergruppen. Teatergruppen er startet i Voldsmose. Alle skuespillere er stort set beboere fra Voldsmose, og vi i talsætter øh, problematikker, som minoriteter bliver udsat for i samfundet. Og så tænkte jeg på, at jeg har en, en kæmpe passion for, for teater. Kan man kombinere det i den her modstand og den her kamp? Og det blev faktisk en virkelighed. Vi fik, øh, jeg var med til at skrive et manuskript og en forestilling, der hedder Så det også hvor man møder familien hos sagen, og hvordan de bliver influeret og ramt af den her ghetto -lovgivning. Det teater, vi spiller, det er ikke almindeligt teater, det er forumteater. Og forumteater er en dialogbaseret teaterform, hvor, øh, vi, hvor vi går i, i dialog og er interaktiv med publikum. Det vil sige, at vi laver nogle scener. I de her scener er der nogle konflikter. Når de her konflikter det eskalerer og når deres højste punkt, så stopper vi stykket og inddrager publikum i løsningsforslag. Okay. Det vil sige, at vi viser aldrig slutningen. Det går vi i dialog med publikum omkring. Og vi har, vi har så turneret rundt med den her forestilling og har både optrådt i København, i Odense og Aarhus. Og det er jo ret interessant, hvilke, hvilke perspektiver og vinkler vi får ind fra netop publikum. Og hvordan publikum lige pludselig får øje for den her øh, meget svære og problematiske situation, som familien Hussein udsættes for og at de dermed også får mulighed for at kunne præsentere nogle løsningsforslag, og se dem blive afprøvet på scenen, så vi improviserer også en stor del. Det synes jeg har, har givet rigtig meget værdi for, for det arbejde, for det politiske arbejde. Jeg, jeg har forsøgt at gøre mig, og, og, og det er mit teatergruppen også. Så jeg synes, at kultur er, en, en, er et enormt vigtigt redskab, når man vil i talsætte sådan nogle meget svære politiske emner, og når man ønsker at, at, at give et beskedent bidrag op, og på en eller anden måde skabe en, skabe en social forskel for nogen. Bestemt. Og nu ved jeg, at du skal til at øh, forlade os, men øh, jeg tænker, hvor kan folk finde dig? Hvad, hvad laver du? Jamen jeg er, er, er, er som sagt aktiv i, i alle min modstand, øh, som, som jo er det her beboernetværk af en hel masse mennesker. Og vi, vi arbejder meget forskelligt, arbejder både politisk og parlamentarisk. Vi har haft stillet et borgerforslag, som fik over 50.000 underskrifter. Og som Aydin også nævnte, så arbejder vi også en del juridisk, fordi vi satser på det juridiske i alle de her sager. Øhm, ellers så hedder Ibrahim El Hassan. Man kan finde mig både på Instagram og, og Facebook. Og også følge med i, i vores teatergruppe og det arbejde, vi laver. Fedt. Og se, se dokumentaren om Ibrahim på Al Jazeera. Ikke? Der har lavet en dokumentar. Why am I Danish? Er det rigtigt, det den hedder? Jeg ja, kunne oh. at se den. Den er, den er vild. Det lyder rigtig, rigtig mm. godt. Tak for den her gang, Ibrahim. Jeg tror, at øh, jeg vil vente den mod jer og sige, hvad er det kultur, hvad er det kunst kan øh, sammen med aktivisme, og hvad er, det, hvad er det for en måde, man kan gøre modstand på, når man sætter sig til at gøre noget, som er kreativt? Jamen, øh, jeg, jeg synes jo, at man kan nå ud til mennesker, man ellers ikke ville nå ud til, Uh, nu, uh, som jeg jo selv har nævnt før, så er jeg jo uh, marxist, og det er ikke lige dem uh, TV2 eller uh, DR1 giver ordet til mest. Uh, så so for mig, mit, mit musik, mit rapmusik, gør, at jeg kan nå ud til, til mennesker og skabe en forståelse hos mennesker for de ting, jeg som marxist gerne vil opnå. Øhm, og, på en og få folk til at indse, at de måske ikke er så uenige med mig som øh, magteliten gerne vil have dem til at tro Eller de mainstreammedierne gerne vil have dem til at tro øh, ja. Så jeg synes, at, at kunst er en rigtig god måde at, at nå ud til folk på Og, og det, det nyder jeg at gøre Og det skaber jo gode muligheder, blandt andet sidder jeg her i dag med en masse gode mennesker, og som hey, hey. jeg synes er mega fede, som jeg har set i alle mulige andre sammenhænge og, og, og, og hørt om. Så, så man, man kan nå ud til folk, og det kan samle folk. Øhm, så jeg vil bare opfordre alle, der går med en lille kreativ sjæl, til at, til at gøre, hvad de kan for at udfolde den. Bestemt, bestemt. Nu nævnte du lige, at øh, du rapper, vi har allerede hørt et af dine numre, og kommer til at høre et til. Mm -hmm. Hvad mener du, at det er rap lige præcis kan? Jamen rap har jo en historie for at være en kunstform, der kommer fra det undertrygte folk i USA, altså sorte mennesker i USA, der har praktiseret øh, rapmusikken i, altså i høj grad for at sætte fokus på øh, den ulighed, de har oplevet, og blandt andet det, den måde, politiet har behandlet dem, og den måde, det, de er blevet behandlet i. USA, hvor de var blevet bragt til som slaver. Og der, så derfor har hiphoppen hoppen ligesom en historie for at være politisk og tage kampen op mod systemet. Og på den måde har jeg, er jeg jo blevet inspireret af, af kunstnere som Tupac og Immortal Technique og Low Key, som flere også har nævnt her i pausen, øhm, som jo bruger øh, rap til at sætte fokus på Palæstina og hvad ved jeg. Og, og, og, og det, det hører ligesom sammen med hiphoppen. Fordi at der er, at man, man bruger ord meget ikke mere end, øh, end andre former for, for kunst, hvor man, hvis man øh, synger eller hvis man maler, eller, man, kan, man kan sige rigtig meget på tre minutter i et webnummer. Så på den måde øh, synes jeg, at det er en god kunstform at tage ud med sin budskaber på. Jamen, og jeg er helt enig, at jeg synes generelt, at altså, det skrevne, øh, altså, det man kan skrive, det man kan... Uh, udtryk med ord, uh, det, det er vigtigt, at man uh, giver sig selv lov til at, at, at, at gøre det og være kreativ. Uh, og nu uh, kom jeg lige i tanker om, at uh, på min uh, afdeling på Herlig Hospital, der har vi sådan en hængende, der hedder Nothing will stop you from being creative so effectively as the fear of making a mistake. Så til jer derude, som, som har noget på hjertet, I skal bare gå i gang med at skrive det, og I kan altid skrive det lidt om og, og lave det lidt om. Øhm, ja, jeg er også rigtig glad for, at jeg skrev øh, den kronik, der kom i information, og at jeg har fortalt øh, Danmark om, om, om novellen. Og øh, jeg synes, det her med at have nogle, øh, altså det, det kan i hvert fald, Fortæl dig også noget om, om, hvordan du har det, når du læser det sådan igen om, om nogle år. Se, og så kan man se på det med, med, nogle, med nogle nye øjne. Det er det, som, som litteraturen kan. Den kan fortælle rigtig meget om... Altså, det dokumenterer historien, ikke? og hvad, hvad, hvad der sker i, i verden. Øhm, så øhm, hvis folk har nogle øh, sjove historier, eller nogle idéer til, hvad der kommer til at ske i fremtiden, så synes jeg også, at de skal skrive dem ned, og lave en historie ud af det. Det er en ret klar øh, call to action. Mm. Og netop det her med at skrive ned, vi har et digt med af Dennis Key, som øh, du vil læse op. Ja, yeah, øh, det skal lige sige. at jeg, jeg har lige fået stukket det her digt i hånden, så det er ikke noget, det har jeg det, <laughs> det er du nemlig meget vemmeligt af mig. Ah, ah, ja, men, nahmen, det er helt fint, det er helt fint. Det, det er ikke noget problem, jeg vil bare sige, at det, det. det er også Næh, første du, gang, jeg hører så. digtet. Ja, ja. <laughs> og digtet har overskabt 11.000 tvangsflytninger inden 2030, og det går sådan her... Således blev det mandag og ikke nok med den begyndelse. Det er 1. november, men det bliver ikke koldere end at bøgeparken skal rives ned. Jeg kæmper virkelig med at holde den gode tone, for jeg tror på alliancer og venner. Man kan simpelthen ikke forstå, hvor fuck klassebevidstheden forsvandt hen, og måske er spørgsmålet nok nærmere. Om den manglende bevidsthed netop er systemets stærkeste våben, forstår man ikke, hvor arbejderklassefjensk-systemet er, forstår man nok heller ikke, hvis nakke-staten konsekvent lader sin rødvide rejehånd slå ned på. Mit generelle mismod kommer også af den manglende medieopmærksomhed, men det vil også... UK okay, naivt at tro, forsiderne skulle ryddes, og ligesom bøgeparken efterlades hvide og tomme. Og apropos nye begyndelser og hænder, på onsdag begynder første høring i sagen mellem Mønderparken og staten, og selvom FN kritiserer staten for etnisk diskrimination, parentes racisme, parentes slut, er håbet ikke større end at det kan være i næven. Det var sgu da smukt. Wow. Mm. Og jeg sagde onsdag, fordi at jeg er fra Jylland. Det ved jeg ikke, om I har er mærke til det. Ja, det var en, jeg, en rigtig, jeg, rigtig god detalje. Det. <laughs> det var en fantastisk <laughs> detalje. Jeg tror, jeg vil sige det sådan fremover. Wow. Yeah. Men det er jo et stærkt dægt, det der. Altså, det er det. det er indkapsler i virkeligheden det, vi har snakket om i halvanden time. Vi kunne bare skråtte det hele og så læse digtet op. Lige præcis. <laughs> der er der noget bestemt i digtet, som du synes netop øh, står ud Jamen, øh, men det indkapsler jo både problemet i forhold til, at den nuværende ghettopolitik er både klassefjendsk og racistisk. Men også, at der er et håb. Ikke? Det kan være i næven, det her, den Præcis. her mm. høring. Og det skal også siges, at da Dennis skrev det her digt, der vidste man ikke, hvorvidt Møllemhagkens beboere ville få lov til at sagsøge staten. Mm. Det skulle de jo faktisk have er lov til? Af hvem? Øh, jamen, først skulle det i retten i forhold Advokale til, dem? at øh, det skulle bevises, at de var direkte part, og det var staten, som var skyldig etnisk diskrimination. Fordi boligministeriet sagde, at det er jo ikke vores ansvar, det er jo boligselskab og, og kommuner, der har valgt, at I skal flyttes. Øh, men mm. der sagde retten, at det er en direkte konsekvens af en statslig politik, hvor man tvinger boligselskaber og kommuner til, at du skal reducere den almene boligmasse med 60%. Det er også en del af den her ghettopolitik, synes... at hvis et boligselskab eller en kommune siger, at det vil vi ikke, vi har brug for de her boliger, så er det lagt op til, at man ligesom kan øh, kortslutte øh, lokaldemokratiet, mm -hmm. altså det kommunale selvstyre, og gå ind og sige, jamen så overtager staten, så gør vi det for jer. Så det ville jo være interessant, hvis der var et boligområde, hvor man sagde, så må I gøre det, fordi så kan det være, at det går op for her fra Danmark, hvor alvorligt det egentlig er, det, det er jo også en del af digtet. Hvor er mediedækningen? Mm -hmm. jeg, jeg, synes det, jeg synes, det er interessant, at, at, at øh, diktet også peger på det her med, altså ser vi slet ikke det her med, med klasse-samfundet? Øh, øh, vi, vi, vi er blevet blinde for det. Og, og jeg synes, det er også interessant at nævne, at, at de... Øh, Øhm, nogle af de mennesker, der sidder i øh, NREP, øh, som er det her Nordic Real Estate Partner, som, som køber lejlighederne, det er faktisk nogle øh, socialdemokrater. Det er øh, den tidligere socialdemokratiske overborgmester, københavnske overborgmester, Jens Krammer Mikkelsen, som sidder der og tjener øh, penge på øh, at sælge øh, boliger, som i sin, øh, i sin øh, tid som borgmester solgte øh, 20.000 eller... Øh, jeg kan ikke huske, man solgte med men 20.000 almene boliger. Altså, det er jo nogen, som altså, kalder sig socialdemokrater, men, men hvor er, hvor er um, arbejderne i det her? Hvor er mm. arbejderklassen? Mm -hmm. Det kan man i hvert fald ikke se længere, og det er skræmmende, um, at, at Man kan ikke se... Uh, de, altså, nu, der var også et eller andet med røde, ikke? Ja. Altså, mm. de, de, mm. de peger på dem med de røde... Mm. Uh, yeah. altså, jeg, faktisk, jeg, det, det, jeg, man, jeg har, har været overrasket over, at der ikke har været et større oprør. Øh, jeg havde troet, at lige så snart, at der, man kunne lave tv-billeder med buldåserne. Øh, og lige nu, der, der, nu, nu er bøgeparken i Vols Mose blevet ikke? og det er bare første trin. Så vil der komme massiv mediedækning, fordi der er de her gode tv-billeder. Det, det skete ikke. Altså, der var et deadline-interview med boligministeren i Volsmose. Men der var vinklen ikke, at folk de mistede deres boliger. vinklen var, hvorfor river vi ned, når vi mangler boliger til de her nye ukrainske flygtninge? Ah, <laughs> så så, så, så vinklen var, hvordan kan det være, at ukrainske flygtninge øh, tæller negativt, når de skal flytte ind i de her boligområder, og hvorfor er det, de ikke kan flytte ind? Fordi det viser sig, at man med den ene hånd fra politikernes side har sagt, at vi skal give positiv særbehandling til ukrainske flygtninge, frem for flygtning fra... Fra, fra Mellemøsten og Nordafrika osv., og men fordi det er et nærområde, men så viser det sig, at, øh, at vi definerer ukrainske flygtninge som ikke vestlige. Mm. Så derfor må de ikke flytte ind i de her områder her. Ikke? Uh. Men det er bare absurd, at det er det, der skal til, for vi diskuterer det i stedet for at diskutere, prøv at høre, danske borgere bliver tvangsflyttet, til danske mm. borgere mister deres boliger. Mm -hmm. øh, så, øh... Også hele, det, hele den her diskussion med, med, at ukrainer har fået en særlov, altså det, det er jo også noget af det mest absurde, der er sket her præcis. Altså det er, som om man kan se, man kan godt se den der lov, den altså, altså, jo, loven, den, den er lidt for meget, ikke? men det, det, det kan vi ikke byde de her mennesker, som kommer fra Europa, ikke? som er de bedre mennesker. Ikke? Mm. <laughs> så vi skal lave en særlov øh, til dem, og selvfølgelig, de skal heller ikke diskrimineres i boligområdet, øh, så de skal selvfølgelig have lov til at, at flytte ind, ikke? Så mm. selvom vi lige har smidt nogle andre ud. så det er jo ret tankevækkende bestemt, bestemt, og vi kan sige, at der er rigtig meget af det her, som der er super absurd altså, og man kan blive virkelig vred over, over at det faktisk er en virkelighed øhm. men vi er faktisk ved at nå til vejs inden af dagens program, og jeg vil faktisk lige lade jer komme med en eller anden form for call to action øh, noget man kan gøre nu, hvor vi sidder og snakker om det her det har måske virket super tungt men hvor kan man gå hen, hvad kan man gøre Organiserer jeg, folkens. Mælder jeg ind i en organisation, en fagforening eller et parti, der kæmper mod ghetto -loven, så vi kan stå sammen. Det mener jeg er det vigtigste budskab, jeg kan komme med. Stærkt budskab. Ja, og fortæl om konsekvenserne ved den her lovgivning til jeres kollegaer, forældre, onkler, naboer, fordi Øh, mit klare indtryk er, at langt de fleste danskere ikke forstår, hvor indgribende det her er. Og at langt de fleste danskere har så stor tillid til staten, at de tænker, at der må være en grund til det. Mm. Der må jo være parallel parallelt samfund og massiv kriminalitet i de her områder, når politikerne siger det. Virkeligheden er bare, at det er de områder i landet, der skaber mest social mobilitet. Det er nogle områder, som løfter en stor samfundsmæssig opgave og skaber et godt liv for rigtig mange mennesker. Og det er dem, der sidder her rundt om bordet i dag, jo et ret godt eksempel på... Mange er så vokset op i områder, der er blevet betegnet som ghettoer, og vi klarer os ret godt og bidrager mm. til samfundet. Så øh, forhåbentlig så kan retssagerne gøre en forskel, og forhåbentlig kan, kan et videnslyft øh, også gøre en forskel. Bestemt, bestemt. Jamen, øh, jeg er enig, øh, øh, altså bare gå ud og fortæl øh, alle øh, du kender om, om hvad der sker øh, fordi der er rigtig mange der ikke ved hvad gætologen går ud på. Mm. Så det kan man i hvert fald starte med at informere øh, og så øh, altså, snak med nogen og, og udtryk dig jeg synes det har hjulpet mig at skrive om det øh, fordi ellers så var der mange følelser der ikke øh, blev udtrykt og man kan blive ret bitter og jeg er ret øh, taknemmelig for invitationen øh, i dag fordi det den kom også i en tid, hvor jeg var ret øh, nedtrykt, og så fik jeg en besked fra jeres projektleder, om jeg vil være med og, og her og tale om det. Det har hjulpet mig til at bearbejde øh, nogle af de her ting, og vide, at der er også er nogle andre, der, der kæmper imod det. Ja, vi er i hvert fald super glade for at have, at have ja. haft jer med i det her afsnit. Det har betydet rigtig, rigtig meget. En meget kort call to action. Hvis man kan gøre noget, så del det her. Afsnit med venner. Vi kommer til de næste fire søndage, kommer vi også til at have afsnit, der blandt andet handler om retten til fri abort og reproduktion, diskrimination i nattelivet. Så det bliver super, super spændende. Vi håber, I har nyt det her afsnit. Du har hørt Radio 24 7 med noget på spil. React. Vi ses næste gang. Jeg ved, jeg virker fred, når jeg flækker mikken Som var jeg ude på ballade væk fra harmonikken Men jeg vil ikke gøre nogen skade med musikken Jeg kæmper bare for fred, lad dem komme med kritikken Jeg er i panikken, nej, for jeg stoler på min tiltro Folket her i verden giver mig sindsro For jeg har set dem, mødt dem, hørt dem tale Jeg ved, der er solidaritet i en moderkage For når vi føler med folk, viser vi solidaritet. Jeg ser det rundt i verden, hvor vi kæmper for planeten Jeg ser det ud på gaden, når en gammel dame falder Folk kommer, når solidaritet tilkalder det småt. Så jeg elsker folket Virker måske bredt, det er ikke misfortolket Alt for mange gange er en røg blevet dolket Jeg vil der deres sår, for jeg elsker folket Get simple solid so in the was a bit bit me bits zuzu maybe go is that the so get out a lukwe, dingo do you day Revolutionary song, Zuk to zit cabin to too. Zikukula matu. Namas so item be the sida you see to tungisa quan so